Годишна среща на Веригата, Велико Търново, 1912 година, 15 август, Сряда, Света Богородица. Тази среща и тази година стана в Търново. Поканите за срещането се отличаваха тази година с това, че бяха написани само с инициали и по форма, еднаква за всички. Завележително беше и той че не се изпратиха по пощата, а бидоха натоварени неколцина от братята да ги разнесат. На малцина се изпратиха по пощата, и то след като другите бяха вече разнесени. При откриване на срещата, 15 август, Ден Света Богородица, времето бе ясно, тихо и с приятно поносима топлина. Събранията ставаха в миналогодишните места, колибите на Анастас Бойнов и Бостанджиев. Колибата на първия служеше за събранията, а она е на последния за трапезария. От поканените за срещата се явиха всички присъствающи миналата година и 27 други новопоканени, заедно с няколкоци на стари членове, които за една-две години не бяха се явявали. Не се явиха само двама, числящи се в веригата. Серафим Шиваров от Балчик, Варненско, и Стефан Челгаджиев от Пловдив. И така присъствающи на тази годишната среща на веригата бяха от София Тодор Бачваров, Димитър и Сусана Голови, Петко и Гина Гумнерови, Михалаки и Магдалина Георгиеви, Спас Димитров, Величко Граблашев, Йордан и Елена Иванови, Мария Недялкова, Надежда Бачварова, Матей Попов и Георги Давидов от Бургас, Пеню Киров, Тодор Стоименов, Деню и Минка Цаневи, Никола Янев, Кънчо и Величка Стойчеви, Илия Зурков, Ненчо и Йорданка Паскалеви, Иван и Мария Гавралови, от Търново, Константин и Елена Иларионови, Иван и Мария Дойнови, Анастас и Параскева Бойнови, Драган и Здравка Попови, от Русе, Илия и Анка Стойчеви, Петър Тихчев, Никола и Величка Ватеви, Иван Русев, от Варна, Сотир Штерев, и сава Великов, от Шумен, Цани Боздуганов, от Айтос, Георги Куртев, от Янбул, Тодор Баджиев, и Ради Дилгеров, от Сливен, Димитър Добрев, от Казан Лък, доктор Христо Дуков, Славка Дукова, Захарий Желев, Никола Камбуров, Владимир Балтов, и Христо Тончев от Панагюрище Боян Боев от Пловдив, Петко Епитропов, Мария Епитропова Ненко Тлъстев и Дечко Милев от Стара Загора Панайот Ковачев от село Кръвеник, Севлиевско, Стефан Тошев, от село Беброво, Еленско, Симеон, Драганов, Велковски, Поклонник Горе изброените 62-ма души с поименно повикване влязохме в заседателния салон, където всякой зае мястото си по указание на господин Дънов, и то около отговарящата на числеността ни маса в формата на паралелограм, покрита с бял ленен плат, върху който бе послана морава лента. На източната страна на склона бяха окачени от дясно ликът на Спасителя, под който бе поставено знамето на веригата. Картина, поясняваща духовната и вечна еволюция. Над тия две картини имаше портокалена лента. Отляво бе поставен даденият миналата година пентаграм, поясняващ петте велики добродетели, над който тоже имаше портокалена лента. Между тия две, дясно и ляво положение, в средата, току зад самия господин Дънов който заемаше първото място на масата, личаха синя и жълта лента. Последната бе над първата. Точно в 10.30 часа през деня, съставане на крака и дигане на ръце, след добрата молитва и песента Тебе поем, господин Дънов възгласи. Аз ви поздравявам от Господа, като добре дошли. Речта която сега ще започна да ви давам, е чистото Слово Божие, предавано, говорено и опитвано от хиляди години. То са стихове от книгата Господня, така систематически изведени и наредени, щото при внимателно и благоговейно прочитане произвеждат всички краски, необходимо нужни за духовното повдигане и усъвършенстване в пътя е Господен. Аз ще прочета всичко, което духът е стъкмил за вас, и това, което тук прочета, ще се сформирова и отпечата в особена книжка, която ще ви се раздаде за упражнение. В тая книжка подробно и ясно ще се подредят не само стиховете, но още и краските с разните добродетели, които предизвикват и образуват трептенията на тия стихове. Тук господин Дънов започна да чете стиховете, които възпроизвеждат лъчите на червената и портокалената краска. И след като изпяхме всички Възкресение Твое, Христе Спасе и Великото Славословие, добави: Аз искам да образуваме силна вълна от седемте цвята, защото Христос е близо до физическото поле и Той присъства тази година. И всички тези неща, тези стихове, са извадени по Неговото ръководство. Затова винаги, когато ги употребявате, Господ ще ви бъде на помощ. Всичките тия неща са Негови думи и когато вие започнете да работите с тях, вие ще имате сила. Но първо трябва да се очистите от греха. Тази година ще вържем всичките духове, които спъват. Това е желанието на Христа, защото ако не ги върже Христос, разногласие постоянно ще има. Ние сме станали смешни пред небето и за това трябва да се събудим. Днес присъстват много наши братя. Присъства госпожа Казакова, доктор Миркович, Йоанрилски, Паисий. После имаме представители и от Англия, Франция, Русия, Германия, Испания, Индия, Япония, Китай и прочее. И всички тия духове с Христа, на когото България дължи всичките благословения, на които сега се радва. И ако не стане нещо от онова, което желаете, вашата оперничавост е причината на всичкото й. Не сте само вие, които сте викани. Викани са и множество други, и всички съвкупно образуват съвременния Иерусалим. Да, да. Този Иерусалим, който сме ние, трябва да бъде пример на хората, на които със слово, дело и помишление да се даде образец на самоотричане и смелост. Бъдете смели! Тук, в този град, се бяха ополчили двамина, които не искаха да стане срещата ни, но Господ ги обърна. При тази наша среща присъстват и Христос и Моисей, Затова придържайте се о закона на любовта. Защото който не иска да прости на хората, тогава се повиква вече Мойсей и настава кармичният закон. Исус Христос обаче употребява нашите грехове като тор, върху който работи. И много усърдно работи, защото той е дух много енергичен и е един много голям работник. Всички, които идат при него, учи ги как да работят като им преподава уроците, които постоянно учите. Тъй, че тия неща, които ще ви се дадат тая година, аз искам да опитате истината. Няма за какво да се боим, ние трябва да помогнем на този народ, и тази година ще работим само за веригата. Който няма здраве, ще му дадем здраве. Комуто липсва мъдрост, ще му дадем мъдрост. А който няма пари, пари ще му дадем. Ще дадем даже и живот, на който усеща нужда от него. Като е Тъй, бъдете радостни и весели, защото Христос присъства и Той е, който разпръсна облаците спря се и каза, ако ме слушате, ще ви бъде простеното. Той никога не е присъствал така, както тази година присъства, защото какви ли немъчноти ми се създаваха преди Себора, особено, когато се даваха стиховете от Господнята книга, които със своите вибрации образуват лъчите, потребни за всички. Духовете се опитаха да се докоснат дори до здравето ми. Само една сестра, която е между нас сега. Знае всички тия перипетии, но Господ е, Който всичко преодоля. Пъй всички вие знаете. Христос тази година е с нас. Той казва, че иска сега да тури ред и порядък. Свободни са всички навън да опитат кърмичния закон, но за вас аз искам да бъдете и живеете под Христовия закон. Примерете се един друг. И да не остане никаква омраза между вас. Простете си заради Господа, защото Христос е, който действа, и ще го опитате. Така върху света има да станат много и важни промени, но те няма да ви плашат. Тия промени са основни неща. И Христос иде да уравновеси нещата, да ги положи в правилен път, и след всичко това... Работите ще си тръгнат и развият по своя нормален ред, а вие следвайте да бъдете добри бащи и добри майки, защото само тогава ще сте добри учители и добри свещеници, когато нова светлина ще изникне във вашето съзнание, с помощта на което ще видите, ще се уверите и дори попипате, че още по-чудни години ще настанат, отколкото са годините на настоящето. И то няма и 10 години да се минат, за да дочакаме това. Сега за сега аз виждам и добре разбирам, че вас ви трябват главно три неща живот, здраве и парички. Но ако ги искате, както подобава, и ако постоянствате да ги искате, те ще ви бъдат. Пет часа подиробят, събранието се продължи. Господин Дънов продължи прочета на стиховете за краските и след като свърши с стиховете, които възпроизвеждат зелената краска, добави. От зелената краска зависи успехът, в нея влиза и освежаването. От недоимъка на зелената краска се ражда сиромашия, а когато е в изобилие тази краска, развива се любостежанието и скъперничеството. Затова, когато зелената краска стане чрезмерно голяма, трябва да прибягваме до червената, за да реагира над нея. Чрезмерните желания в този свят образуват зелената краска. Отричане от себе си, значи това, което на нас не е потребно. И ние на не трябва да желаем това, което не ни трябва. Прочетените стихове, когато съчетаем... С известни лъчи на слънцето, тогава се добива полза. И вярно е, че щом се съединим с цветните лъчи, започваме да творим. Земята тук е едно училище, в което трябва да се научим. Някой казва, че не може да обича и люби. Това показва, че има недоимък на червената краска и за това такъв трябва да намери човек с зелената краска. Вие тук сте събрани в безсистемност, но Господ ви събира непознание или по изобилие на вашите чувства, но има нещо друго, което отличава човека. Следователно, трябва да намерим един брат, комуто можем да дадем и да направим обмяна. Много пъти ни трябва да употребяваме зелената краска. Например, трябват ли ви пари, положете зелената краска. Причината да търсим, да обичаме, е, че имаме излишък от зелената краска. В зелената краска е органът на развитието, на растежа. Когато ние искаме да растем, тази краска трябва да я преминем във всичките и степени. И така, всичките спорове са в недостатъчността на краските. Такойто мрази има недоимък на червената краска. Нека ние използваме светлината, защото всичко зависи от светлината, която е необходима за живота, и през него ще прекараме всичките краски, и тогава ще се обединят седентет духа, и човек ще се върне към първоначалния източник, Затова и Исус Христос слезе, за да научи човека. Сега вие трябва да употребите тия уроци. Христос иска по един много прост начин да употребите тия краски. Да кажем пак, че някой от вас мрази, той ще прочете тая краска, тия стихове, които ще му доставят любов. Само, че трябва да знаем, как да употребяваме тия стихове и краски, защото много пъти употребяваме смирението, например, но не сме имали закон да се ръководим. И сега Христос иска по този прост начин да ни научи да съчетаваме нещата и да се ползваме. По светлината изобщо слизат всичките добри духове, божествените духове, и то слизат сутрин, а вечер по същия път отиват при Бога. По всичките ваши желания и мисли вечер се привършват сметките и в небето знаят дали имате да вземате или да давате? Така трябва ние да разбираме Христовото учение. Христос Духа и това Духа не е се преобърнало на светлина, а пък светлината на живот. Тъмно-червената краска рисува активността. В духовния живот винаги трябва да посаждаме и ако всеки ден посаждаме по нещо, тогава ще получаваме. Всякой ден да използваме случаите, защото много пъти божествените черти се реализират, и Христос дохожда да ни посочи тоя прост начин на приложение за наше улеснение. Той дойде в света да донесе новата светлина, да озари умовете на хората, които все не му дължат за всевъзможната просвета и култура. Числото 7 е навсякъде преобладаващо. И винаги е божествено. Библията е една книга, по му, като че ли е разхвърлена, но ние нямаме друга книга като нея, защото в нея имаме всичките цветове, за които ще има да стане дума в книжката, която ще се отпечата. Тя даже ще съдържа и три други кольора. Някой човек казва, например, не мога да обичам, но като му дадем червената краска, ще видим, че неговото състояние се изменя. От това се обяснява и обстоятелството, че като четем тая книга, тя задоволява по един чуден начин копнежите, които имаме. Например, в книгата на Йов 11.17 се казва, и твоят век ще бъде по-светъл от пладне. И тъмнина ако си пак ще станеш като зора. Тия векове, които се подразбират в този стих, са епохи, които се делят на периоди златен, сребърен, меден и железен. Железният век е най-далечният, но сега иде пак една епоха, в която ще настане златен век, в който да заживеем. И светът винаги очаква, че ще дойде нещо. Сега ние все се хвалим, но това именно наше желание е да преобърнем желязото на злато, като по емблемата си е препоръчително. тъй като желязото е което съответства на грубия живот, а среброто съответства на това, което човек е използвал. Всички тия истини, като разберем, между нас ще се възстанови една хармония, защото не е тайна че има хора слъчи, които ние отбягваме, защото са ни непоносими, също както съвременните хора бягат от Христа, защото Той ги осветлява, те им се откриват петната, а ние няма защо да се боим от Христа, защото Той е наш приятел. На нас се вижда всичко разхвърлено, грубо и безсмислено, Затова трябва да започнем от видимото към невидимото. Често пъти някой разправят за астралното тяло. Такива, аз питам, разбират ли тяхното физическо тяло, и ако него достатъчно не разбират, какво ще знаят за астралното? Например, тялото на Иоанн Рилски има известен обем, но можем ли определи обема на невидимото негово тяло? Ние имаме всички неща в физическото тяло. И не бива да искаме да се освободим от физическото си тяло, а духовното тяло, което сега се сформира, трябва да се ползва от това, което му се дава. Физическото тяло е свързано с всичката материя и то е ключът, чрез него ние сме в съприкосновение с физическия свят. Чрез тялото ние влизаме в видимата природа, за да се ползваме от нея. Никой не бива да се сважда със своето тяло, пък каквото и да е то, така някой казва, глупав съм, но дайте на такъв жълтата краска и ще видите, че ще стане по-добър. Значи на такъв липсва краската, която му е необходима. И тъй с тия стихове, които се дават, ще можем да работим върху нашето сърце. Например, що е страх? Той е излишък от портокалената краска. Ние често плачем за някой, че е умрял, но ако се изпитаме по-основно, ще видим, че ние сме плакали, не че нашият ближен е отишъл, но защото съществуването на преминалия ни е доставило удоволствие и удоволствието е, за което плачем. По този прост начин ще употребяваме сега написаните стихове от Библията са лъчите на светлината, и нея ние ще използваме, и ще започнем от ума към тялото си. Той е Христовият закон. И духът ще ви каже и открие по-дълбоките работи в живота, които работи не се казват. И ще се дадат непосредствено чрез духа, защото основните работи в Библията са скрити в природата, в нашата душа, която е едно божествено съкровище. И повтарям, животът е сам по себе си прост и лесно можем да го придобием, всички да отворим прозореца на нашата душа, та да, да може да влезе светлината и я е озари. Тък му тия работи са, които Христос иска да урегулира, и тази именно схема, която ви се дава, ще ви направи свободни. Някои от вас са богати с червената краска, но пък някои от вас са такива, че им липсват някои краски. Червената краска е емблема на любовта, която има известни вибрации. Върху любовта се градят всичките краски. Защото от една страна тя действа положително, а от друга страна влиянията й са негативни. Том Христос е с нас, не бива да ни е страх. И ако не стане той основен тон, други неща ще го заместят. Всичките наши действия много често трябва да се нагласяват по основния тон на червената краска любовта. Да. Любовта е краска, и който я е видял, не знае и не може да знае, що е любов. Вяра Що е вяра? Тя е пътеводител на тези, които грешат. Но когато се примирим с Бога, ние ходим с виждане и тогава ще познаем розовата краска, която Христос живее. И аз искам всички да видите тази краска. Не бива да хвърляме вината за нашите отражения върху Господа, защото често пъти става това А сетне се молим, Господи, помогни ни, ние сме грешници. Да, грешници, които не могат да се ползват от дадени добродетели. Па и да искат, не могат, защото грешният човек е глупав човек, а умният човек не греши. Защото знае последствията. За това именно е и умен. Христос е, който чака, за да ни покаже принципите, които обхващат живота и които принципи са от твърде съществено естество. Така нам е потребно най-вече да намерим основния тон, в който всички духове живеят. И тогава няма да има никакво разделение. Нужна е жертва от наша страна. Трябва да положим сърцата си, телата си, ума си, душата и духът да бъдат свободни. Сърцето, умът и тялото, това са богатства, дадени от Бога, та да за това Господ трябва да дойде, да огради нашата земя, да достойно да можем да работим. А напротив, когато нямаме тия богатства усещаме пустота и униние. Проче сега се дава това да всички, които искате да работите, да приложите тия правила. Исус Христос е, който иска да ги приложите. Това е първият урок, който ви се дава и този, който приема да го изпълни, ще му го дадем. Само, че такъв нека внимава защото в случай, че не изпълнява, този урок ще има точно обратна сила, ще послужи за проклятие. Аз при раздаване на стиховете, образуващи лъчите, които ви са потребни, ще посоча на всеки го поотделно, какво трябва да чете, според нуждата, която се носи за него. Христос ви дава много прост метод. И вие непременно ще трябва да го приложите, защото е метод прост. Йогите, например, са, които имат много сложен метод, но този, който се дава вам, е много прост. Метод като Христовия, нигде няма да намерите, защото последната врата е Христос. А неприятностите, които ни се случват... Нека не ни смущават, а да се радваме за тях. Господ е между нас. Той ни слуша, радва ни се и ни обича. Тази наредба не съм я дал аз, а я дава Господ за вас. И зато и вие трябва да мислите за Неговата любов, която да виждате във всяко едно лице. Господ ви изпитва. И вие слушайте гласа му. Ние сме се събрали в тия няколко деня, за да се ползваме и като се пръснем по домовете си, да работим и да обичаме всичките. Всички разногласия помежду вас, тайни и явни, да ги изгладите. Защото ако страда Господ, Страдат още Неговите последователи, свещеници и проповедници, за които Той носи голям товар и гледате да дойдат в познание на истината. Ако страдаме в живота си, то е защото много пъти си причиняваме ненужни рани. Затова тази година трябва да се махнат и пречистят всичките раздори и тогава Господ ще ви благослови всички. След като изпяхме грешна душо, към 8 часа вечерта се разотидохме за доутре, 10 часа сутринта, а към 9 часа вечерта днес заваля дъжд, който през всичката нощ подкачаше и спираше, като съмнахме на 16 август с облачно и тоже дъждовно време. 16 август, четвъртък Днес заседанието се започна в 10 часа сутринта. Времето намръщено и дъждовито. В заседателната стая влязохме, наредени по датата на повикването. След молба с добрата молитва и изпяване Тебе поем, господин Дънов продължи да чете стиховете за зелената краска и каза. Тези са те основните краски, с които върви прогресът и цивилизацията на земята. Понататък господин Дънов каза, За синята краска хората още не са готови, а само когато са в нещастие, тогава гледат. Синята краска е на духа и истината. Само синята краска е, която може да даде понятие за хубавото,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 Има неща положителни в този свят, и за това вие трябва да ги гледате. Защото под думата реален, аз читам нещо изменчиво, а нещо, което се изменява, то не е реално. Реалността е зад изменчивостта. И за това не може да се каже, че реалността е сянка. Сянката е нещо временно. Ние сме носители на желанията на природата.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 Очите ти ще видят царя в красотата му. Защо ние страдаме в този свят? Защото се оповаваме на хора, които са като нас изменчиви. А като се оповаваме на Господа, Господ ще даде заповед на своите слуги, които ще изпълнят волята му. Който е маловерен, прочее, нека предизвика синята краска в себе си, и тогава ще се махне маловерието. Понататък имаме виолетовата краска. С нея се извърши спасението на човечеството. Силата проистича от виолетовата краска. Към виолетовата краска принадлежи благостта. И без тази краска, човек не може да бъде благ. Смирението тоже може да се причисли към виолетовата краска, по също. Чете съответстващите стихове за краските. Аметистовата краска, тя е духът на благодатта. И има по-високи вибрации от виолетовата, и е тоже краска за смирението. Чете подходящите стихове. Винаги, когато Господ иска да очисти човек, прекарва го през страдания, за да го приготви. И тия страдания ние не можем да избегнем. Радостта е плод на аметистовата краска. Светостта принадлежи на същата краска. И когато тази краска преодолее в нас, ще примири петени чувства, които сега са в явно противоречие. Чете Египет в мистическо отношение представлява физическият свят. Асирия представлява умственият човек, а Израел – чисто духовният човек. Нека ви обадя, че с тия последните краски много мъчно може да се работи, Та тазатова вие ще започнете с пете краски, защото, виждате, ние имаме пет пръста, за да можем да работим с последните краски. Трябва да имаме по-високо организиране. Духът винаги гледа да използва по низкия живот, за да го предаде на по-високи вибрации. Някой се чуди как може да храни една майка, едно дете, но то живее с това тяло и не се освобождава, докато не се формира друго. В духовно отношение и мъжете раждат, както и жените, и затова и двамата зачеват, и то зачеват много благородно. И един човек в духовно отношение, що не е заченът с нищо, той се чувства нещастен. Тия тайни от хиляди години са ги знаели, но при все това съвременното общество... Само в механическо отношение е много напреднало, но в духовно е останало много назад. Обаче всяка една култура ще се измени и сегашната култура приготовлява бъдещето за една последваща такава. Затова не трябва да мислим, че е свят е лош. Напротив, по отношение на Бога всичко е добро.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 Това е велика тайна, за която никой нищо не знае. Като дойде християнството, ние трябва да го изучаваме като една велика наука, а не като догма, защото догмата е буква, която спича и спира на предъка. Формите и догмите трябва да се изменят съгласно нашата възраст, също както се изменят гащите на малките деца, според тяхното растене. Да искаме, значи, от Господа дух според нашата възраст. Гащите, ако са тесни, спъват. Та за това явява се нужда да се разширят същият закон, е, който действа в природата. Трябва да сме умни и да не водим с никого спор. Нека сме много толерантни и да изслушваме всеки го, а тези, които не искат да възприемат, нека останат. Те ще дойдат до там, гдето е определено. За да се повдигне светът, необходимо е да се разбере Христовото учение в Неговото практическо приложение. И ако ние успеем да образуваме една духовна струя, да знаете, че ще свършим една много добра работа. Например, човек в скръп вникне към Бога и той му изпрати помощ. Същото нещо е и с народите. Няма нужда да се разтваряме. И да не знае светът. Каква нужда от той, за да даваме на хората да се бъркат в живота ни? Ами че то ще е същото, като да си разкриеш стомаха, вените, мозъка и прочее. Неща не само безполезни, но и вредни. Има следователно неща, които трябва да се пазят скрити защото естеството им не търпи противното. Захлупеното мляко, казва поговорката, котката го не лочи. В цари град един християнин отишъл да се моли за парични средства и му се внушило да се отправи до тамошните мисионери от които поискал 2000 лева, уж защото Господ го е Но мисионерите отговорили, че ако наистина Господ го е изпратил при тях, Той щеше да им даде тая сума. Но що ме нямат, значи, че Той сам е отишъл при тях. Мисионерите са прави, защото, ако те имаха пари и ги не дадяха, щяха да са отговорни. Когато Господ ни даде някои благословения, с особено предназначение, ако ги употребим не на място, ние ще сме отговорните. От неизпълнението на този закон се раждат много нещастия. Много често ние по нрав мязаме на онези десет души английски матроси, които се изпонапили в Египет и цяла нощ гребали в завързаната лодка и не могли да стигнат парахода. Ние често пъти искаме Господ да ни благослови. Викаме към Господа и повидно му му, като чили усърдно викаме. Но понеже едновременно с нашия вик се привързваме и към света, то благословението не настъпа. Да, трябват ни знания, а тия знания лесно не дохождат. Учените хора, гледам, са все нервни, защото искат да разкрият всичките истини в природата. Но аз ще ви кажа, не очаквайте от никой писател и автор да ви открие истината. Такъв може да ви даде само намеци, но истината открива само Господ. И от чисто негово становище у вас трябва да се пръкне, да се роди и развие съзнанието. Неговите три степени будно съзнание, подсъзнание, което е едно съкровище на съзнанието, и свръхсъзнанието, което се ражда сега. Един ден нашето съзнание и подсъзнание ще се слеят с свръхсъзнанието и тогава ще станем едно. Тялото, сърцето, умът, ще се слеят с Христа, ще се слеем с Бога и ще образуваме хармония в Него. Само по този начин ние можем да примирим нещата в света. Правиш добро някому, не тръби. Ефектът на твоето добротворство ще настъпи по естествен начин и когато го никак не очакваш, ще ти бъде. Гледай с живота си, да не причиниш никому вреда. Пример. Един млад американец се влюбил в една мома, която опътил в разблуден живот, от който тя изтощила своето здраве. Щото най-сет не умряла. Момъкът станал свещеник. Оженил се и тая именно мама, която той е развратил, се преражда в негов син, който тоже сега се развратява и много скъпо коствало на бащата. Да, ние... Винаги ще платим за вредата и щетата, която други му причиняваме. И после, когато някой човек ни е неприятел, ние трябва да го обичаме, защото неприятелството на този човек към нас... пъй към всички въобще неприятности в живота, ние си ги заслужаваме. Така, когато Титаник потъваше, четохме, че всички в него са се молили, но защо? Като са се молили, пак потъваха. Защото заслужаваха, ще кажа аз. А че това е и свидетелства от факта, че всички почти пътници при потъването пеели духовно, религиозни химни и песни, обстоятелство, което показва, че духът от тях съзнава заслугата им да потънат. Виждаме, че в онзи момент се е родило и заработило съзнанието. Злото и страданието не са от Бога, който казва, че злото е от Бога греши. И когато... Няко сполети някое нещастие и роптае. Тоже греши. Ние, които вървим в истината, не трябва да роптаем, когато дойде нещастието. Също както Исус Христос казва, Благодарим Ти Господи, че си се отаил от мъдрите и си се открил на младенците и глупавите и действително мъдростта на света прилича на мехур. Който, щом надуем, унищожава се. Когато хората започнат да ви хвалят, съветвам ви, молете се на Господа да ви избави от изкушение. Прочутият американски проповедник Муди, който не отдавна се помина. Винаги е казвал, че дяволска работа е похвалата която му иде от хората след някоя блестяща реч и проповед. Дяволът е, който хвали. Казвал господин Муди и никога не приемал да го хвалят. Но пък, когато се смирявал, той се е равнявал на всичките висоти на небето. Христос е казал на своите ученици да не търсят Слава от човеци, а от Бога. А знаем, че Христос е дошъл да ни каже истинския смисъл на живота. Как именно трябва да живеем. И за това ние трябва да приложим в живота Христовото учение по един нагледен начин. Още много работи бих могъл да ви кажа. Но Соломон казва, че от много говорене няма полза. Изпяхме достойно Ест и с нами Бог, и ни се съобщи, че събранието ще продължи до вечера в 6 часа. Забележка, на обед към 1 часа, когато всички обядвахме под нарочно стъкмения дворен покрив, заваля дъжд. Изнаставахме всички, отеглихме се на сушина под сайвантите на Бостанджиевата къща, пеейки почти всички хвалебствени църковни песни. Подиробед в 6 часа подкачихме събранието с добрата молитва и с песните Тебе поем и да изправица молитва моя. Господин Дънов, след като покани всички ни да изкажем по един стих, Отписанието писанието и прочете стиха «Винаги се радвайте, за всичко благодарете» продължи. Искам да зная тази вечер кой е най-важният въпрос, който ви занимава. След като някои от присъстващите отговориха по нещо, господин Данов добави. Защо е този стремежо хората? Че във всичките демократически управления, при все, че цар не искат, а пък гледаме, че цар си турят. И продължи. За да можем да изпълняваме волята Божия на земята, трябва да разберем основния принцип. Предназначението на човека е да познае, кои именно мисли и желания са съществени и кои могат да се реализират. Защото аз знае много християни, които проповядват Христа. Но като влязат в живота, започват да твърдят, че христовото учение е неприложимо. Обаче законът е един и този закон има милиони приложения. Та затова не можете да намери двама човеци на едно мнение и с едно и също разбиране. Основният принцип е много прост, но неговото приложение е много трудно. Например, как можеш да докараш двама души в едно съгласие? Мъчна работа е, вярно. Защото омразата и безверието са мисли негативни и понеже съвременните хора Работят с отрицателни мисли, затова и в това отношение нямаме всякога сполучливи резултати. Христовото учение не е само стремеж към Бога, а е важно и Неговото приложение. Защо повдигаме ръце, когато се молим? Вдигането на нашите ръце към Бога означава съединение, приемане на сила. Дясната ръка означава божествената мъдрост, а лявата божествената любов. Значи при вдигане на ръцете ние се съединяваме с неговата мъдрост и с неговата любов. Сега за да се разкрият много работи в природата, трябва да няма съмнение, а за да няма съмнение, трябва да има светлина. И не, че не може да ви се дадат доказателства, но работата е, че и ако ви се дадат, няма да ви ползват. Ние трябва да подкачим с дома, и то не от децата си а от бащата и майката, които са дясната и лявата ръка. Дясната бащата, лявата майката. Като възпитате тях, вие сте възпитали всичкият дом, защото забелязал съм, че щом сме с един човек, той мисли едно нещо, а щом се отдалечи, мисли съвсем друго нещо. Защо? Защото той човек няма характер. Няма стабилизирано убеждение. Такива хора искат да им докажем съществуването на Бога. Но този е най-глупавият въпрос, защото самото наше съществуване е доказателство за съществуването на Бога. И вие всички... Имате смътно понятие за Бога, защото някои мислите, че се намира в камъните, други в дърветата. Но това не е вярно, защото Той като дух не присъства там. И философски има противоречие в това отношение. Ние трябва да разберем и възприемем. Нашето съзнание, че Бог съществува като един принцип, който ние не можем да критикуваме и ако го критикуваме, ние се спъваме. С неразбирането на този принцип ние някога и неволно даже приемаме лоши възгледи и зато и сме лишени от тия понятия, които би следвало да възприемем. Господ е, който всяка сутрин ви събужда. И Той е първият, който се явява на всеки го в света. Ами че какво ще е впечатлението, което ще направи едно дете, ако каже на баща си? Тате, докажи ни, че ти съществуваш. И това сравнение може да заслужават само децата. Но като метод е несъвместим, защото хората много философстват и щом, като дойдат в зор, пак се обръщат към Бога и викат Господи, Господи. Значи в зор те знаят на къде е Господ. При все, че по-рано не знаят това. Зорът предизвиква устрем на съзнанието към Господа който в последния случай изпраща своите лъчи на живота. Философски право е, че Бог е Бог неизменяем. Не бива да се заблуждаваме смисълта, че Бог е далече. Това не е вярно, защото Той е толкова близо, защото само да посочи с ръцете си, ще може да ни хване. Затова необходимо е за нас да се молим с всичкото си сърце, с всичкия си ум, да Бог да ни дохожда на помощ, за да ни опъти в истинския път. Ако така се държим, можем да разчитаме, че ще сме свързани с небето и следователно полезни за България. И когато се молим да бъде Волята Божия. Ние казваме, че тя трябва да бъде не само за България, но и за всички да бъде полезна, даже и лично за теб, който така се молиш. Ние, като въглен, трябва да се запалим. Аз мога да ви говоря на два езика. На някой с прост език, а на други с научен защото на нас не трябва една гимнастика за ума. Та за това трябва да се направи машината така, щото да се ползваме. Трябва да се изпитаме, готови ли сме да възприемем истината. Така около Исус Христос имаше 12 души ученици. Но някои не възприемаха мисълта, че ако не ядат плътта му, и не пият кръвта му, не могат да го последват. От разбирането, прочее, много зависи. От нашето разбиране зависи всякой въпрос. Това именно разбиране у нас ще бъде една подкласа. И за това трябва да сме много внимателни, защото често правим погрешки и без да знаем, спъваме Царството Божие, като възприемаме възгледи, които не само вредят. Християнството е дълбока мистична школа и в нея, ако бяхте чисти, както аз разбирам. Би ви се дало доказателства. Те са наистина потребни в живота, също както са потребни за дърветата плодовете, но има винаги условия и причини. Господ никога не е отговарял на някоя моя молитва, докато не изпълня всички условия. От това излиза, че Бог е възвишено и чисто същество, и всяка наша скверна мисъл го прави да се отдалечава. За това се казва, да кога ще ги търпя. Това са то мрачните мисли, които правят човек да размишлява само за себе си, и като излезете в света, вие опитвате същото. Как ще докажете на света, че вие сте чисти? Светът няма да ви разбере. И за той необходимо е да влезем в съгласие с духовния живот, с невидимите същества, които са винаги върху нас. И ако вие бяхте ясновидци, щяхте да видите тяхното присъствие и как именно действат. Когато, например, искате да направите известна пакост, тия същества са, които направляват отношението и регулират цветовете, като оттеглят отрицателния и го заместват с положителен цвят. Всяко наше състояние ние трябва да направим положително. Съмнението, например, трябва да отхвърлим, защото в него действа отрицателен лъч. Затова твърде уместно е в едно наше старание да можем да опознаваме, коя именно мисъл е отрицателна. А за да познаваме, коя именно мисъл е отрицателна и коя положителна, нужен е опит. Вие искате доказателства, и аз ще ви ги дам, но няма да сторя това до тогава, докато не можете да унищожите една лоша мисъл у себе си. За мен не са важни доказателствата, аз не искам с доказателства да прославям себе си, не искам да ме правите център, не искам да ставам проводник на вашите, ако щете, даже добри мисли. Не искам да изпъква в вашия ум някой си господин Дънов, а онова, което желая, е вие да познаете Господа, защото аз имам и вземам участие в всичките му работи. И ако не вярвате в мен, вярвайте в неговото слово. Човек, който иска доказателства трябва да повярва в Христос и ще прави чудеса по-големи, отколкото е Той правил. Всички се стремете към добри мисли. И само тогава се бих помолил за вас и бих ви дал доказателства, които искате. Аз искам да изпъкне в вас Христос. И той да се възцари в вас, тогава ще изчезне антагонизмът между вас и сама го мен. Защото, сега както е положението, аз се стремя в една посока, вие в друга. А докато не сме аз и вие в една посока, никога не можем да се разберем. И вие никога не можете прие доказателствата, които искате. А като разберем всичко това, всичко ще се оправи, защото всъщност какво виждаме? Като започне да страда някой, думаме. Хатака, хак му е. А пък като дойде, ние да го опитаме. Виждаме, че не е така както сме желали на хората. Така се отива и върви светът. Но аз ви желая на всички да отивате и вървите в пътя, който аз ви препоръчвам, защото само тогава ще може да се ползвате от упражненията, които ще ви се дадат посредством четивото на даваните стихове от книгата Господня за лъчите и краските. В нашето общество са три закона, които ни свързват. Първият закон е да възлюбиш Господа с всичкото си сърце, ум, воля, душа. Вторият е да възлюбиш ближния си като себе си. А третият, да бъдеш съвършен, както Отец наш е съвършен. Тия са трите закона, на които почива всичко, но и нас тук нищо друго не ни свързва, освен тези закони. Във всичките ваши работи, вие трябва да действате в тази посока, защото иначе няма да сполучите. Всякои един страх и съмнение трябва да изчезне, а те ще изчезнат, когато разберем тази именно безгранична любов. Някога аз казвам на Бога, че аз ще понеса всичко и Божествената любов го изисква да понасем всичко, защото тази любов има това свойство. Щото да преобръща злото в добро. Следователно, когато кажем, Господи, заради теб съм готов да знаете, че тогава Господ именно твори. Аз съм проверил този закон и знае, че той действа в нас и около нас, и ако ние не сме в съгласие, никакво обещание не може да се изпълни. Божествената любов не търпи съмнение, аз разбирам вашите нужди и ви извинявам всички, защото всякога се поставям във вашето положение. Та зато и ви се и не сърдя. А пък, ако искате да знаете, вашите съмнения ми пренасят и полза, защото те са тор. Аз се ползвам от тази тор. И когато някои приятели ми изневерят и това изневеряване пресметна за полза и кажа: Господи, прости им. Ето на. Тая е силата, която аз се държа. Аз знае много добре, че човек е стипчив и кисел плод, а той, което е добро в човека, то е слънцето и божествената любов, която работи върху нашата душа. И докато действа Бог, всичко върви на добро, докато напротив, всичко отива в противоположен смисъл, когато Бог не действа. Ако се съедините по Бога, товарът вище ви ще се облегчи, и вие ще се радвате в делата си. Също както се радва един човек, който има къща и други благословения. Например, виждате един човек, че се отдалечава от света, но пак живее за себе си. А ние не живеем за себе си. А живеем за себе си, плюс за света. Господ казва, че люби света толкова, защото даде сина Своего, единородна го. А като знаем тази именно любов, тогава ще се ползваме и като принесем тази любов на тези гладни хора, ще се ползват и те, и други. И ние имаме у себе си образ и подобие Божие, и затова, като е така, пророците и всичките постници винаги са виждали Бога. Всичките мистици се стремят да се объединят. И Псалмопевецът казва, че когато види лицето му, лицето Божие, това го прави да изпада във възхищение. Всичките мисли са мисли Божии. И ако разберем тези думи добре, тогава Господ ще дойде и ще направи жилище у нас. Също както Христос казва на Своите ученици. Всичко това е потребно, защото политическото благо на една държава, зависи от духовното повдигане на тази държава. Съдбата на България, за която толкова искате да знаете, зависи от тази добродетел. Нас сега, ако ни питат, ще кажем, че и този народ си има своите рани. И ако такова е нашето понятие, то преди да искаме нашето право, прилично е да изучим нашите задължения спрямо Бога, а тук именно е най-същественото. Сега, едно дружество търгува и някоя година може да има дивиденти, а някога може да има и загуби. И без да щем изпъква въпросът защо работите на един народ някога вървят по-добре, а някога по-лошо. Защото някога кармата му, като назряла, поставя го в невъзможност да твори добро, даже и да желая и иска. Защото нали знаем, че човек не се е явил само един път на земята, па и вие не сте дошли за пръв път на земята. Само, че някои от вас са по-напреднали, а някои са останали назад. Самият ваш стремеж, че вие искате да бъдете религиозни, показва, че духът у вас усеща, че иде, че настъпва нещо важно. Та да вие сте между този народ, за да работите за неговото повдигане. И спрямо българския народ, ние трябва да бъдем изправени в сметките, защото същевременно и той ни прави една услуга, за която ние сме длъжни да му бъдем благодарни. Ами че преди всичко този народ ни помага да можем да порастем духовно. Защото ако отидем в друг народ, ще ни познаят каква стока сме. Няма да ни допуснат, понеже ще намерят, че в минало време сме били двуумни, дволични и ще ни настанят на подобаващото място. Този път, по който вървим, ни изпитва. Изпитват ни в него. И някои от вас са е изгубили в подвига, Та трябват им още 10 години, за да постигнат това, което бяха спечелили. Но при все това, ако се изпълнява волята Божия, всичко ще ни се даде, защото небето е богато и разполага. Ако страдаме, боледуваме, то е защото сме опърничави. А то нужно е напротив, да имаме всичкото смирение, и дълбокото съзнание пред Бога, а не пред хората, защото Бог е мощен и може да прави всичко. Докато главата е на тялото, то е здраво, живо, а като се откъсне тя, тялото пада. Така е и с нас, когато сме с Бога. Ние правилно се развиваме. И духовете идват, за да ни услужват. само, че тие духове понякога идват инкогнито в нас, и като не ги познаваме, това не ги спира да извършат работата си и да си отидат. Тези са те духовете, които разпореждат със съдбините на живота. Повдигат, когато повдигат, а унищожават, когато унищожават. Ние сега се стремим към това общество на духове, и за това бъдете всички чисти. Защото това е то, тържествуващата църква, която воюва, и за която Христос споменава на Петра, че може да поиска 12 легиона ангели. Затова, ако вие работите и живеете, ще имате тяхното съдействие. А като тъй, интересът на вашето повдигане изисква вие дойдете чрез Христа в съприкосновение с тия същества. И искам да бъдете във вашите схващания свободни. Нещата не са толкова трудни, колкото ние си ги правим трудни. Трудно и лесно е нещо относително. В това отношение ние трябва да бъдем като старовременните пророци, които не са ходили само с вяра, а са ходили с виждане. И ако ние вървим като тях, ще казваме, аз познавам Господа, защото го виждам. Значи, ние можем да имаме едно по-реално съприкосновение. Да, вярното е, че Христос, в едно такова събрание като нашето, може да се появи и вие да го видите, само че това сега още не може да стане. Вие постоянно думате, искаме да видим. Но ако искате да видите, трябва да се нагласите също, както се нагласява един инструмент, такато дойде да засвири със същите тонове и вибрации. С други думи, неговите трептения трябва да изтърпят вашите и обратно. Например, Ей сега, ако Христос е между вас, и за мен това е факт, по-скоро бих се осъмнил в моето физическо съществуване, отколкото, че Той е и сега присъства тук, при все това. Ето, вие не можете да го видите, да бъдете всички Негови ученици. Той ще бъде с вас и ще ви помага през годината. Това, което желаете, аз ще ви съдействам. Да ви се даде. Всички следвайте Божествения път. Изпълнявайте волята Божия и всички ваши желания и стремежи ще се осъществят. Това е моето желание, защото зная аз, че ако една душа не осъществи своите идеали и желания, тя не може да се радва. След като изпяхме с нами Бог, каза ни се от господин Дънов, че събранията ще продължат утре в 10 часа сутринта, и че след вечерят днес в 9 часа ще се съберем в салона всички членове, без повиканите тази година. След вечерята в 9 часа събрахме се всички стари членове, без тази годишните и господин Дънов каза. Между вас има тук неща, които трябва да се изгладят. Ние сме дали много жертвите, волята Божия не е в бъдеще да даваме още подобни жертви. Когато се дават потребни жертви, добре, но непотребни жертви не бива да се дават. Вие трябва да решите едно или друго. В бъдеще които искат да следват Господа, да решат и го следват, и да бъдат уверени, че ще имат всичките доказателства. Ние сме в едно предградие. Истината не се бои, но съществува известна дисхармония, която става причина, защото черната ложа да упражнява лошо влияние. Ако сега не изправите всичко, невидимият свят ще се намеси и ще изправи сам работата. Вие трябва да напуснете човешките мадрувания. Искате да имате всички благословения, нали? Тогава слушайте ме и отнесете се с мен тъй, както аз се отнасям с вас. Но у вас има такъв монархизъм, щото мога да стана като едно товарно магаре. Ами че вие искате свобода, тогава дайте и мен свобода. Приятелството изисква и вие да бъдете спрямо мен, както аз спрямо вас. И ако съществува между нас дисхармония, то каквото от две години насам се хвърли срещу мен, всички щяхте да отидете в астралния свят. С един замах аз бих всичко извършил. Но с това ще спънете и мен, и вас Най-после Ако има някое съмнение у вас, кажете ми, моята работа е ясна, понеже има нови приятели, сега и в бъдеще ще има още да дойдат. Не искам да ме спъвате, затова решете в себе си какво ще правите. Това ми е заповядано да ви го кажа. Вие имате работа с едно братство, което не е човешка работа. Ще искам от вас обещание, и ако го изпълните, ще влезете във вътрешната верига. А тогава няма и да има никаква срадня. Когато влезете в съприкосновение напълно с братството, в което сте включени, тогава ще вървят работите добре. Но ако вие не ме слушате, уверени бъдете, че след три години ще се замина, а бих могъл да остана за още повече години, само ако дадете условия. И нека ви кажа, че тази работа е сериозна, не се шегувам, между вас има раздори и поради това аз не съм могъл да помогна там, гдето трябваше да помогна, а това е... За което аз най-вече съжалявам. Ако аз знаех, че ще ми направите тази спънка, никога нямаше да се свързвам с вас. Аз щях да свърша работата си и да си отида. Но сега вече не мога, защото съм свързан с вашата карма. Вие сега гледате на работите мръчкаво, като огледало, но отпосле ще виждате ясно, както и да гледате и чувствате. Само знаете, че ако това дело се спъне, спъва се българският народ. Спъвате и себе си и тези няколко поколения. Всички вие трябва да знаете и изпълнявате правилото, че не бива да говорите за неща, които не знаете. И които с очите си не сте видели и проверили, защото това, което нас ще повдигне, то е истината и самата истина. Никакви догадки, предположения и слухове не бива да ни влияят. Проче понеже тази година аз искам да работя само заради вас, а заради себе си не искам да работя. Тоя искам да изгладя всичките недоразумения, които съществуват между вас, един други, и е между вас и мен, а вие имате голяма нужда за помощ, и само аз познавам, каква голяма нужда имате за помощ. У вас има колебания, които тоже трябва да престанат непременно. Знаете ли значението на трите знамена, които тази година са поставени в двора на трапезарията и които всички гледате? Те значат или война с земята и мир с небето, или друг път няма. Аз ви дадох пентаграма миналата година, и вследствие на него, в някои домове, какви не работи станаха. Някои даже употребиха против мене пентаграма, но като се премахнат недоразуменията, всички тия работи ще се разяснят. Напротив. Не изравнят ли се тие недоразумения, ще се явят на сцената разни хаджи и прочие, и ще се спъва работата повече. Защото не бива да изпущаме предвид, че в духовния живот и в пътя, който вървим, има кражби, да нужни са операции, само че когато ние ги правим, е престъпление, а когато Бог ги прави, то е порядъчното и ползотворното. Да, трябва да се пазите. И ако искате да ме опитвате, спрямо мен ходете с разкрити карти. Защото аз най-после искам да зная с приятели или с неприятели имам работа, с мен или против мен сте. А аз за мен, пак ще ви кажа и повторя, че искам да ви дам пример, как да любите Господа. Това е всичката моя задача. И ако сполуча, добре. Ако не сполуча, пак добре. Един човек може да бъде велик и без да го знае някой. Вие имате деца, домове, искате да ги възпитавате, и аз искам да ви покажа, как трябва да постигнете тия работи. Този народ се нуждае от хора, и ако вие спъвате за повече работата, Господ ще си намери други хора. Но не е хубаво нито за вас, нито за народа да спъваме един вървеш. Затова повдигнете се като хора разумни и благородни. Желанието ми е да изчезне дисхармонията във вас, която причинява редица пакости. Така, по причина на ланските недоразумения и свади, почина зетят на господин Петър Тихчев, замина детето на господин Никола Ватев и се ослепи детето на господин Иван Дойнов. Виждате, значи, печалните резултати и това още повече, нека усили у вас желанието да се изглади неприятността между вас, защото това е, което спъва и мен. И ако вие следвате да ме спъвате, до 1914 година аз ще си разреша сам работите. Вие сте поканени да работите и ако вървите подир добре. И понеже съм свързан с вас, искам да ме не спъвате. Защото освен делото и задачата, за която седя, какво друго може да ме спира? Някакво имение и стежание ли? Културата на съвременния живот ли? Аз не искам да образувам котерия около себе си, която да се кара с този и онзи, с други хора. Никаква задна цел не искам да имате и нямате право да се нахвърляте с причина и без причина върху някой човек, който иска да работи. Вие може би без да щете ме излагате като един пехливанин и при състезанието все да стоите от страна да гледате и да ръкопляскате. Обаче помнете, че положителната подкваса дава положителен резултат, докато отрицателната – отрицателен резултат. Аз съм, който правя само веднъж опит с един човек, втория път правят опити другите. А за всички последствия мен ме държи небето отговорен. Сега, аз ви считам за приятели. Съобщавам ви това. Спъвате ме. При все това, аз ще река на себе си. Хак ти е. Да не си отишъл. Но щом си се е ангажирал, носи си последствията. Ако искате да работите за Господа, без любов, и себе отрицание не може. Христос ми казва. Ида да помогна на този народ да загладя всичките недоразумения и да разбие всичките препятстващи духове. Аз и Христос едно сме. И с нищо друго не можете да ме подмамите, освен с вашата любов. Вашите мисли ме измъчват, те са едно страдание за мен. Моето положение е като на малко дете, което ходи по тръните. Аз ще направя наследници само тия, които се държат за мен. Заради Бог искам да направите този велик подвиг, помирението, защото длъжен съм ви. Казвам ви го. И искам да ви се отплатя. Тук се споменаха имената на тия, които са скарани и прочее Под известни обяснения на страна, помирение и господин Дънов подължи. Да, Христос ме срещна върбана си и ми говори върху всички тия спънки. Христос е сега в България, присъства в този част тук. Щом настъпи сега между вас помирение, аз ще ви кажа и политическото положение. От тази година на после Мохамед вече ще се учи от Христа. Той ще му преподава уроци. Въпросът с Турция е вече свършен от невидимия свят. Правят усилия да освободят България от една война с Турция, та за това се впрегна Италия, защото този каиш щеше да го тегли България. Македония трябва вече да се освободи. Братството в невидимия свят съдейства в България. Зная какво ще стане в Македония, всичко това ми е известно. Но не ми е позволено да го казвам. Само това знаете, че каквото има да стане, ще бъде. Нека ние бъдем добре, защото всичките други течения зависят от нас. За вътрешната верига обаче не говорете нищо. Работниците в България са определени и аз искам да ги се ползвате. Тази година изключително ще работим за вътрешното укрепване на веригата. В Арбанаси ще направим нещо от рода на колонии и приюти. Каза се, че отутре ще започнат нашите бдения в тайната стаечка, и то от 7 часа напосле, цялата нощ. След като прочетохме Отче наш, разотидохме се към полунощ. 17 август, петък Събранието днес се продължи до 10.30 сутринта. Господин Дънов каза Ще ви прикажа нещо за молитвата. Има няколко установления, при които молитвата може да стане. Когато някой се обърне към Бога, за да му се помогне, трябва да махне всичките цветове и да настане мрак. Защото само тогава може да се обърне към Бога. Когато вече се обърнем към Бога, обстановката вече трябва да се измени, а именно трябва да дойде светлина и да благодарим на Бога. Ние тук не се събираме да се молим Богу, а да го славословим, защото предполага се, че сме се примирили вече с него. Всяка една краска съдържа в себе си една велика тема. И затова аз искам да разберете краските и духа на нещата. Душата и сърцето са един цвят. Умът е атмосфера на сърцето. И затова Господ казва, дай ми сърцето си. И всичките влияния в ума ни трябват да се отстранят да благостите господни да могат да се обгърнат от сърцето ни, за да могат да се опозатворяват нещата, които Господ те всъдил в нас. Молитвата е начин на съединение. Когато видите една краска, не бива да се образува критическо положение и да казвате без тази краска не може ли? В молитвата съществува същия закон. Молитвата е единение на душата и без молитва не може да съществува дишане. Дишането пък следва да става в Господа. Та да божественият дух да го разложи. Известни наши нечисти желания, Божественият дух трябва да ги разложи, защото известно време у нас се образува воня. Но тя изчезва, щом времето настане. За да бъдем щастливи, трябва да сме съзнателни и благодарни. Защото всичко върви по известни закони. Та няма да има никакво противоречие. Христос е пред нас и между нас. Да искам да си отворите сърцата пред Него. Възложете душата си на Господа и Той ще ви даде, както никой друг не може да ви даде. В продължение на една, всяка една година, ние трябва да употребим името Божие като сила и Той ще ни бъде страж. Сега ще започна пак с четенето на стиховете, които са достояние на съществата извън физическата сфера. Господин Дънов продължи четенето на стиховете за и поясни. Най-важните краски са розовата, портокалената, жълтата, синята и виолетовата. Също и аметистовата. Диамантената. на физическото поле небето представлява свръхсъзнанието, земята – съзнанието, а морето – подсъзнанието. Когато влезете в съгласие с всички тия стихове, у вас ще се образува нова сила и през тая година с тия прости стихове ще почнете да ги прилагате, което, разбира се, Можете, защото има стихове за краските, за които някои от приятелите не са готови. Подир изпяването на благословен си Христе, Боже наш, Господин Дънов продължи Законите в духовния свят се различават от ония, които съществуват на земята. И то в голям размер. Можем да кажем, че редът на небето е съвсем противоположен от реда на земята. В небето силните и умните слугуват на слабите, а на земята слабите и безумните слугуват. Ние, които сме тръгнали в този божествен път, трябва да се научим да се смиряваме, защото иначе може и да присъстваме на такива събрания по 7 дни, но няма да се благословим, като само един ден може да присъстваме и да се благословим. Не бива да завиждаш, защото ако завиждаш показва, че твоето сърце е нечисто и неспокойно и в това събрание. Не се викате по-човешки, а се викате от Господа. От чисто християнско гледище, богатството, славата, учението показват къде е Господ. Дали е вътре или вънка. Когато е вътре, вървят работите добре, а вънка ли е? по му, не отиваме добре. Обаче, дали е той вътре или вънка, трябва да сме благодарни, ако някой от вас страда, да знае, че Господ работи и трябва да има търпение, защото къщата един ден ще се построи и добре мебелира. А ние ще видим, че нашите разсъждения са били само умувания. Това, което правим тук, сега, в това събрание Господ се доволства от нас, защото това е просто забавление. Като приемем това така, ще растем от сила в сила. Ние трябва да се почитаме и уважаваме, защото това само ако струваме, ще бъде знак, че сме хора повдигнати. Не бива във всички да бъдем в главата или пък, ако щете, в опашката. Защото там, където именно сте поставени, е най-доброто и най-порядъчното. Ако, например, една опашка не можем да клатим за свят, той ако главата ни се повери, как ще я употребим? Малките работи, който наруши, най-малък ще бъде в Божието царство. За това у нас трябва да се усили желанието да се стремим да изпълняваме най-малките заповеди. Например, срещнеш човек-унил, кажеш му добри приказки. Да знаеш, че си извършил едно добро дело. Винаги се молете. Добро дело е той, когато дойде любовта, знанието, вярата. Вие ги давайте и на другите. Даром сте приели даром давайте, защото иначе, ако тези добродетели у вас постоянно задържате, няма да получите благословение. Така, от всички тези от вас, които могат и които духът е определил, аз искам да работят по този начин. Никой на никого не препраща лоши мисли и тогава ще се оправят работите на всички ви. Защото добрата мисъл, когато я изпратиш някому, пращаш я на себе си и помагаш на себе си. Когато някой иска да се обърне към Бога по отношение на Неговите сделки, той за това трябва да се обърне сам. А ако иска съдействие, трябва да има молитва от двама или трима. За това, ако искаме да извършим нещо, ние сами не можем да се молим. А трябва да са най-малко двама или трима. Двама. Това са двата полюса, положителен и отрицателен, а третият е направлението, в което трябва да се движат тия сили. Ако са трима, образува се триегълник и молбата се счита за принесена. Та, за да се постигне някоя цел, необходими са трима да се молят. А причината, поради която ние не успяваме? е, че ние искаме сами да работим, за това и сами се молим. По причина на нашето грехопадение, ние сме отдалечени от Бога. И то показва едно състояние, което причинява страдание. Следователно, законът към нас действа чрез страдание, след което обязателно настъпва и радост. И радостта има голяма сила, защото ако тя даде всичките си вибрации, може и да ви та да вместо нея радостта, ще почувствате скръп. Когато обаче сме готови, усещаме една радост. В съвременния живот Господ всяка заран слиза от небето. И с него идват множество възвишени духове, които всички ни пригласяват към работата в живота. И ние усещаме радост и отеха. Когато напротив, отдалечи се Господ, усещаме унини и всевъзможни неразположения. У нас, както виждате, постоянно става ден и нощ. Скръпта това е нощта, а радостта се образува от противното на нея. Всички вие сега сте още ученици. Когато станете езидари, Господ ще ви тури и на някоя по-сериозна работа, за каквато сега, за сега още не сте готови. Затова, нека започнем с смирение. Някой от вас се готови за твърда храна, но някои от вас се нуждаят от хранене с мляко. И затова, когато видите, че някой от вас гложди твърд кокъл, не дайте му завижда. През тази година ще се отправим мислено към всички приятели, за да се повдигнат. Около нас има много работа. И колкото сме събрани, ако работим, едва половината от тази работа ще се свърши. Но Господ ще си намери работниците и за това ние няма да се боим. В сърцето си трябва да имаме мир. Тази година дяволът е впрегнат. съм му юзди, рите и хапе, затова към задните му крака и устата му. Не се приближавайте. А ако има нещо да му говорите, не говорете не му, а говорете на този, който е върху него. От дявола се учете на ум, защото той е постоянен. И ако го изпъдим от едната си врата, той ще влиза през другата. Много е прилежен и постоянен. Не се обесърчава никога. Това е урокът, който можем да научим от Него. Никога не кълнете духовете, а винаги казвайте, Господи, този дух, който ме изкушава в го на работа, или ми помогни аз да се отдалеча от Него. Да не забравяме, че много пъти ние сами си влизаме при дявола и думаме, Господ да ни изведе от Него и избави, като че ли Той ни е изпратил при Него. Ами че хубаво! Излезте си, вие, ще кажа аз. Защо сами отиваме при Него? Да турим ред в Неговия дом ли? Това не можем да сторим. Някога ние приемаме дявола, а понякога той ни примамва да не хвърляме вината винаги на дявола, защото понякога ние сами го търсим. Желанието ми е добре да разберете тия думи и тяхното значение, да да се ползвате. Сега се заемете да приложите тия прости неща, които след закриване на събора ще ви се дадат. Защото тесният път за Царството Божие в България, сега трябва да се проправи. Той път не е правен, и ние сме пратени да минем, за да го направим. Той път е буренясал, това трябва да минем през него, за да се оправи и стане добър. Това е алегория, която ви говоря, а на научен език значи да се подобрят условията на земята. Но както и да е да не се боим, защото други са, които воюват за нас? Аз знае, че от много работи се интересувате. Но не бива да бързате. Аз ще избера много лесния метод или най-лесния метод за следване Господа по избраните места от книгата Господня. И този метод е най-малко опасен, защото има светии и угодници в места, гдето изуване на обущата е потребно, за да влезем там. Да, има и друго. Има места, гдето... Ангелите даже си изуват обущата, а ние, човешките синове, гледаме на тия места без благоговение, и то, защото сме човеци. Искате знание, богатство, слава и чест. Искате ги, защото сте човеци, и ето, те ще дойдат но ще дойдат по особен път и при особени обстоятелства. От всичката наша опитност ние трябва да черпим уроци. На въпрос от Драганов господин Дънов отговори. Страданията това са пране, което се допуща за изчистване на душата. 6.30 Поди Събранието се продължи. След прочитането на хвалата и добрата молитва, и след като изпяхме Тебе поем, свят, свят, свят, Господ Саваот и ангел вопиеше. господин Дънов изказа следното слово. Когато се роди едно дете, кой е първият импулс, който се появява в него? То търси майка си, за да се нахрани. Значи, между майката и детето има известни отношения. Същият закон е и когато един човек се новороди. Когато се роди в него новото съзнание, той прави същото. Когато детето излезе из отробата, то плаче, защото като е дошло в света, който реагира на него. То със своя плач иска да каже, че съжалява, че е оставило другия свят и е дошло тук. Така сме и ние. Когато влезем в новия живот, той започне да реагира върху нас, защото започваме да изучаваме кои неща са добре разположени към нас и кои не са, защото в света има два стремежа. Единият нагоре, а другият надолу. Най-първото нещо е ние да придобием храната, защото без нея не можем да съществуваме. Между физическия свят и духовния, които си мязат и са еднакви по устройство и уредба, няма разлика, защото и двата свята са направени от твърда материя, която е чиста, кристална и в нея не става изменение. А измененията, които съществуват, те са четирите стъпки, четирите други свята, в които ние прогресираме. И в тия четири полета материята постоянно се мени. Всяка душа трябва да премине през тия четири полета, които имаме в квадрат. Защото виждаме, че човек има два крака и две ръце. И от това излиза, че две от тия полета са положителни и две отрицателни. Физическият свят е най-старият и в него се намират всичките богатства. И духове, които са от този свят, не могат да спрят в небето, а често дохождат в материалния свят да работят. И след като работят милиони години, връщат се пак в небето. Следователно, необходимо е за нашето развитие да дохождаме на физическото поле, за да работим. Чисто духовният живот е атмосфера на духовния свят. И когато един човек се намира в дървото на живота, трябва да знае, в коя част е – в клоните или в корените. Защото ако е в корените, има една служба, а ако е в клоните, има друга служба, така хората, които се намират в корените на живота, ако не изпълнят своята служба, то тези, които са в клоните, може да пострадат. Ето защо! Всяко човек трябва да работи за Бога, тук, на земята, и тогава ще бъдем в хармония с тези, които са в небето. Нашите желания и мисли, които се повдигат у нас, отгоре ще ги оползотворят, защото Господ работи с тях. Каквито са мислите и желанията, такива ще бъдат и духовете, които Господ ще прати на работа с нас и около нас. Па ако искаме повдигане, изменение на нашите мисли и желания се налага, защото само тогава ще дойдат съответстващите духове. Иначе ще вкусваме опитността на миналото. Значи, старият човек... Трябва да се обърне на нов. Старият човек у нас е от милиони години и е много консервативен, тъй като не може да схване това, което иска Господ. Явява се борба между него и новия човек. И в тази именно борба виждаме тъй нареченото добро и зло. И тогава значи злото. Е един преходен период, в който нашите лоши мисли се преобръщат в активно състояние. И вие ще видите, че човек, щом се греши, изгубва мира си и потъва. А когато от човека се роди някоя добра мисъл, тогава той се повдига и повдига докато дойде до една сфера, на която рамките са безгранични. И така, доброто е израз на Божествената хармония и затова не бива да ни се зловиди, когато Господ изменя реда си. Вие трябва да знаете, че човек не е още добил образа и подобието Божие. И сегашното състояние на нашите тела, стомаха, Ръцете, краката и прочее, ако ги сравним с Божествения ум, то ние ще мязаме по отношение на сегашното наше развитие като червея спрямо човека. Ние сме още едно малко главоче. Жабче, което едва ли може да се смята, че напълно е възприело образа на жабата. И ние едва ли още сме придобили образа на Бога. Затова е то, където грешим. А пък стремежът, в който Господ низове е да покажем на своите деца пътя към осъществяването на Божествената правда, посоката към осъществяването на Божествения път. И Христос казва, че Той път е прав, но по отношение на човешката еволюция, Той път е щупен и образува една спирала, в която линията на стремежа на човека често пъти се пречупва. И тогава ние казваме, че той човек е съгрешил, но след нея, друга пък пречупена линия се повдига. Само, че при повдигането ти правиш усилия и се уморяваш. Това е причината, че хората и да грешат в света, често пъти са спокойни, защото дохожда време, когато ще започнат да работят. При всяко едно слизане надолу, вие благодарете на Бога, защото след като слезете до дъното, вие пак ще се възкачите, докато достигнете онази божествена планина. Гдето ще се слеете с Господа. Само, че до тогава трябва да чакате, защото много и много пъти трябва да се слиза и възлиза. И трябва да знаете, че за да може човек да иде при Господа, първо трябва да иде в Ада, на най-долното място. Само тогава ще се извърши най-голямата работа в живота. След като изпяхме, Господи, мил с нами буди, господин Дънов продължи. Тая беседа, която ви давам, не можете я приложи в живота си, но аз ви я давам, за да нямате страх в сърцето си, и да се избавите от този вечен кошмар на живота. Адът е една божествена пещ. Велика работилница, откъдето хората като се върнат, поумняват и вече са много чисти. Който влезе веднъж в ада, излиза много чист. Разбира се, че всички няма да отидете в ада. А ще отидат само тия, които се не покоряват на Бога и не изпълняват заповедите Му. Адате мястото на най-силната работа. Например, тия скорострелни урадия състават на разните барути, запалителни и взривни вещества, най-напред са измислени там и после са ушли тук, на земята. Но каквото и да е, както и да е, всичко си има смисъл в живота и от нищо не се плашете. Господ е дал свобода на хората, но ги държи отговорни. Когато искате да вършите нещо, премерете силите си. И ако можете удачно да вършите нещо, да не се лените, а веднага да пристъпите и изпълните длъжността си. Защото иначе попадате под отговорност. Разказва се, че във Франция имало заповед във войската за изпълнение на известно разпореждане, но някои офицери не искали да го изпълнят под предлог, че не може ли да сторят това, при все, че противното било право. Обаче след като им ударили по няколко плесници, тогава пристъпили и разбрали неприятелския стан, за което се касаяло в разпореждането. Фада трябват работници, и като нямат достатъчно такива, дохождат тук, на земята, да вземат и ги завеждат фада, за да работят. А като отидат там, небето действително ги заставя да работят. Затова именно от известни прегрешения ние мъчно можем да се освободим. Като е тъй, щом разберете този закон, не се ловете надничари на Ада, а станете надничари на небето. Лесно се влиза в Ада а мъчно се излиза, защото голяма и много голяма е дълбочината и се изискват хиляди и хиляди години, докато се освободите. Вие не се плашете от лошите духове. И те са същества. Искат да живеят. Често пъти и те са базиргиани и искат да живеят. Както хората от този свят. Често пъти човек е много мързеливо същество и това го заставя да лъжи и краде. Само тези, които не работят, само те измислят подобни работи. Пътят, по който сега вървим, е път твърде естествен. Та за това не бива да се оплакваме от никаква работа. Човешкият живот е ограничен. Човек ще достигне до известен размер и тогава ще спре. Затова, колкото и да искате да работите, като изработите това, което е определено, ще спрете. Защото в живота има прилив и отлив. И по нея причина, когато дойдат дни на незгоди, неприятности и нещастия, Именно тогава е, когато трябва да се повдигнем. Нашата работа през тази година е да се използват благоприятните условия, които ще се дадат за работа. Тази година ще работите само лично върху себе си, за своето индивидуално развитие и за веригата. И на всичко онои, което е във вас най-благородно и възвишено, дайте храна и потик. Но като дадете простор на всичкото туй, гледайте и внимавайте винаги да избягвате закона на стълкновението. Не давайте място на никакво съмнение, не допускайте такова. Колебание може да има. То често пъти е в реда на нещата. Но съмнението, ако допуснете, то вече да ви кажа е червей. Не бива да влизат във вашия ум мисли, например, като дали следвам Господа и прочее, защото аз знам, че вие всички ще излезете от това блато, в което се намирате. Имате хиляди ръце на ваши братя, които се простират из невидимия свят, за да ви помогнат. После, не давайте съблазън на другите. Бъдете искрени. Не лъжете себе си, не лъжете и другите, защото лъжата е една маска. Бъдете честни и откровенни спрямо вашите ближни. Докато стои лъжата у вас, тя е, която ще ви спъва. Ние трябва да бъдем съвършено искрени и чисти. Не искам да кажа, че ние трябва да разправяме на всички хора какво ще вършим, а искам да кажа, че спрямо света... Ние трябва да сме затворени, също както зимно време затварят цветята в цветарника, който има стъкла, които запазват положените в него цветя. Така на всяка добра мисъл дайте място в сърцето си, а на всяка лоша не давайте място и я отхвърлете от себе си. На е добър човек, давайте място при себе си, а на лошия, пожелайте да се поправи. Който иска да дойде между нас, нека си изуе в обущата и нека се приближи. Не се отстранявайте, защото ще ви хванат. Та ще платите и капитала, и лихвите. Ами че вие имате работа с духове, които ви любят и на които се дължи цялата сегашна обстановка в природата. Около нас и в нас. Затова като се казва да любим своите ближни, значи, че тези именно са нашите ближни, които са наши стари братя. И тъй... Ние трябва да имаме най-добрите стремежи и желания, а като правите грешки, това е, което ще ви се прощава, но когато вече правите съзнателни грехове, те са, които мъчно се прощават. Никакви прочие съзнателни грехове не правете и те дълбоко да изчезнат от вас, това е желанието на Христа, който иска да ви помогне през тази година. И ако го слушате, той ще ви изведе, защото няма човешка душа, на която да не е помогнал. Той помага на други, ще помогне и на вас. И затова вървете подир него. И ще осъществи вашите желания. Само, че вие спрямо него трябва да бъдете верни да бъдете изключително под неговото ръководство, да през годината може да ви се дадат някои внушения, от които ще се ползвате. Ако започна да ви давам аз тия внушения и да ви опътвам, тогава ще спъна и себе си, и вас. А като оставям тази работа на духа, тогава ще пестим и време и енергия, а освен това повече се и ползваме, когато духът действа. Аз ще ви дам общо опътване. Не се страхувайте. Сдъвчете храната и оставете на стомаха да върши своята работа. По същия начин, сдъвквайте и божественото учение, когато влезе у вас. Здъвквайте го. И за по оставете да се разнесе по цялата душа. Имайте здрави духовни зъби и здрави стомаси. Внимавайте в това, защото ни предстои да изправим погрешките на миналото. Тъй като вие всички заедно, с мнозина други още, сте спъвали това народ. Та и сте изпратени в него да се поправите. Тие ви грешки на миналото, вие ще можете да узнаете, но само ако ви пренесе човек в астралния свят. Вие сега имате всички добри желания да изправите миналото. И мисля, че 500-те години са ви дали добра опитност, та вече нямате нужда от опитност. Но тия са дълги работи, в които, ако влезем, ще се намерим в много широка област, и затова не бива да се засягат. Вие знаете ли, че в минало време сте били всички свещеници, и като не сте изпълнили своята длъжност, сега идете да я изпълните? А пък другите са ваши деца. Сегашните свещеници, които работят между българския народ, те са тоже ваши ученици. Понеже не сте изпълнили своята длъжност, Господ ви не дава да сте свещеници, а сте турени на страна, за да видите как и какво работят свещениците. Преди 6000 години вие сте били в Египет, гдето сте учили египетската мъдрост, пратили са ви в този народ, за да го повдигнете, но понеже не сте изпълнили своята длъжност, изпортили сте я, затова ви сформират в тази верига, за да изправите своите погрешки. Вие сте се провинили и в непослушание. Някои работи сте изпълнили много добре, но някои не сте, и за това сега сте турени в положение да ги изпълните. Вие не сте били по-напред в този народ, а сте били в Египет, ходили сте с евреите през пустинята, ходили сте в Ханаан, преминали сте в Гърция, Рим. А след това озовавате се между славяните. Разбира се, пак ще кажа. Много от вашите длъжности сте изпълнили, а много не. Най-после братството ви изпраща между този народ, за да го повдигнете. Всички вие. Почти след като свършите работата си между славянството, ще отидете в Америка. Обаче всичко това ще бъде подир хиляди години, когато настане седмата раса. Най-напред дойде Христос да помогне на тия ангели, които се оплетоха тук. Те са тия, които са се отказали да помогнат на човечеството, и тези са именно ангелите, които за тая им вина са изгонени, а тези, които се съгласиха да помогнат на човечеството, те пък се оплетоха в човешката раса. И така, излиза, че Христос дойде тук да помага на тези паднали ангели, които дойдоха тук да помагат на човечеството, а се оплетоха. Но Той не дойде да помага на тия ангели, които се отказаха да помагат на човечеството, защото тези последните се изхвърлиха съвършено. И те са именно дяволите. Но всичко това аз ви казвам така, мимоходом. Тия работи не са важни за вашето развитие. В България атмосферата е много тежка. Българският народ се е свързал с материални работи. И за да го повдигнем, трябва да го развържем от материята. Виждате сами, че българи натиска да има и кокошки, и свине, и кози, и овце, и говеда. А разказват, че за един германец е достатъчно само един кон. После, един германец ще видиш доволен от 50 декара земя, докато българинът е незадоволен от много повече. И тази е причината, където в България няма мистицизъм, липсват ясновидци и слухари. И превсето и Не гледайте, че ние сме едно малко меншество, защото достатъчно е... Много малко квасец, за да подкваси голямо количество мляко. Тази работа не е в множеството, а в качеството на нещата. Ние искаме да се възстанови изгубеното съзнание, и щом се възстанови то, ще дойде и миналото знание, и доброто ще изпъкне. Интересно е че тези, които в миналото са ви спънали, искат да ви спънат наново. ново. И затова знайте, че всичките лоши мисли, лоши желания и съмнения идват от тия духове, които искат да ви спънат на нова сметка. Но дръжте се! Вие не сте прости, нито от долни происхождения в минало. Дързайте! Имайте и съхранявайте онова истинско знание и разбиране, че Христос, който ви е водил в миналото, ръководи ви и сега. Ние, след като повдигнем хората, трябва да ги научим как да живеят. А всякой от вас ще си влезе в мястото, където е определено да работи. Но за да разбирате всичко добре, трябва да умрете. В смисъл към греха. А да възкръснете към правдата и любовта. В 8.30 часа вечерта се подкачи бедение. Трима по трима до 12 часа през нощта и се продължи на следващия ден от 7 до 9 часа сутринта. Докато траеше вдението, времето беше отлично, без вятър и без облаци. Ясно. 18 август, събота. Събранието днес подкачи в 11 часа сутринта. Защото подкачаното от снощ бдение се продължи. Господин Данов каза. Аз ще ви дам отделни наставления. Кой ден, на коя краска съответства, та да, да знаете и кой ден, до каква краска да прибягвате, за да се упражнявате. Защото всеки един ден съответства на известна краска. Тази година няма да постите. Но в замяна на той, в петъчен ден... Няма никога да ядете готвено, а ще поминете с по-малко сух хляб и маслинки. Само сутрин, на обед и вечер може да ядете чай с маслинки. И то по един или по три чая. Знаете ли защо няма да постите? Защото Господ е с вас, и понеже Той ще ви ръководи, не е нужен пост. После ще ви се каже редът на градовете, по който трябва да става молението. 45 петъка ще употребим за членовете на веригата. 7 петъка, които ще бъдат в края, ще се употребят за тези членове от веригата, които имат най-голяма нужда за помощ, за да им дадем Всичкото наше съдействие, той, е, за да протекат благословенията, проистичащи от нашата помощ, ще видим, какво ще се прави, стига да има излишък. Тук нека отбележа, че пак можем и при помагане на другите да си служим с краските, така, когато искаме да помогнем, например, някому, който страда в материално отношение, ще употребим всички стихове, които са за зелената краска, и тогава тези същества, които разполагат с тази краска, ще помагат. А когато искате да помагате някому за здравето му, което се е разклатило, ще цитирате стиховете, образуващи портокалената краска. Когато пък има недоразумение във веригата по отношение на някои спорове, ще употребим жълтата краска, като цитираме всички стихове, които се отнасят до мъдростта, която може да изглади догматически или други спорове. Засяга ли се обаче някой религиозен въпрос, ще употребим всички стихове за синята краска, които се отнасят до истината, и тогава духът на истината ще хвърли светлина върху умовете. Та да не спорят. Забележете едно нещо. Пентаграма няма вече да давам, защото приятелите, които го взеха, си навлякоха нещастие и то благодарение на тяхната неподготовка. Който иска да се кара, нека върне пентаграма назад. Защото когато вие не изпълнявате волята Божия, което е и записано в него, заемате негативно положение тъй като Добродетелта и Правдата са само на земята, а в небето няма никакви спорове, следователно, ако вие тия два принципа ги внасете в небето, внасете ни повече, ни по-малко една анархия, защото там само Добродетел и Правда царуват. Щом изливате вашите чувства, менят се и вашите намерения. Вие ще имате работа на Земята само с добродетелта и правдата, т.е. портокалената и зелената краска, последната от които е на душата. Най-хубавите и естествени краски са в дъгата. Затова вие наблюдавайте последната, защото там ще намерите петте основни краски. Можете да си набавите даже и призми. Таколчем денят е хубав, можете върху бяло ниво да прекарвате дъгата, която по такъв начин ще наблюдавате, изучавате и запомняте, и така ще освоите и петте основни краски. И преди да започнете вашите упражнения, питайте се, имате ли някакво неразположение, и ако имате... Употребявайте розовата краска и четете съответстващите стихове. Най-първо трябва да се възстанови вашият мир, защото само тогава ще можете да действате. Затова това ние ще направим първия опит и то с най-безопасния метод, а при това и много ефтин метод. Защото има и други. По-скъпи методи, които като се направят веднъж, няма вече да искате да се повторят. Този метод е метод Христов, и като такъв, резултатите му ще бъдат прекрасни, при все, че по му са много прости. И щом с това образуваме хармония помежду си. Ще се свържем с братството, което, нека го кажа, ви е помагало и много ви е помагало. Но вие, след Свети Свети Кирил и Методии, сте били пратени да просвещавате този народ? Обаче по-рано, както ви вече и казах, сте били в Египет. Откъдето сте освоили тамошната мъдрост, пренесли сте последната между този народ, смесели сте я с неговите разбирания, пореви и влечения, и ето, станало е нещо като мишмаш. Вашето състояние е състоянието на блудния син, описано в писанието, но при все това Христос. Ви вика именно в сегашното ваше състояние и иска да възстанови миналото ви. И вие няма да се чудите, че прави това, понеже имате задължение чрез вашия подпис, който се съхранява много грижливо от бялото братство. Ето защо вие трябва сега да започнете от основата. Аз имам връзки с вас. Не искам да ви разправям какви. Но ще кажа, че и аз имам своето задължение, което ще видите само, когато се върнем назад. Най-подир, вярвайте в това, което ви казвам. Съдете по мое живот и ако намерите в мен нещо съмнително, факт, стойте на страна. Нищо мое няма. Всичко това, което гледате, е на братството. А други доказателства не мога да ви дам, защото не му е времето. Само когато вие се повдигнете, тия въпроси ще ви се уяснят и доказателствата сами по себе си ще настъпят. Аз действам сега пред братството, за да се рестартирате и да се възстановят вашите права. И Христос иде, за да примири човечеството с бялото светло братство. Братството на светлините Това братство не всякога дава важно задължение на своите членове. И затова те може да прекарат много прераждания на земята, без обаче да се забелязват, а чак след това им дават важни служби. Вие сте имали три важни задължения. Три пъти ви е изпращало братството със специална мисия на земята. Веднъж сте изпращани в Палестина, първия път. Там, понеже сте срещнали съпротивление от еврейския народ, който е доста материалистичен, вие сте преминали в Вавилон, за да се учите на магията, т.е. на тогавашната вавилонска мъдрост. Втория път сте пращани в Гърция, при появяването на нейната култура. От Гърция. След завладяването и когато Римската империя е влязла в своя разгар, вие сте отишли в Рим, където сте влезли в съприкосновение с християнското течение, от което сте получили знание. Възприели сте християнството, след което сте били изпратени между славяните, които тогава са се наричали народите на многото езици. Сега се пращате на работа тук, но не сте могли да приложите вашите знания напротив. Резултатът на вашите знания е дал противоположен плод. Да, вие сте били свещеници с разни знания и сте пребивавали между българския народ в един дълъг период. Само, че вие сте само Една част от мнозинството. Сега всички тия братства, които са излезли, ще започнат да се събират и опознават и като се обединят, ще дойде Христос. Но има още някои спънки, които за да се поправят, ще ни вземат 30-40 години. Затова виждаме, че навсякъде се работи. За да се постигне това обединение. Ето защо тия мисли, които ние ще изпратим на другите братя, ще ги ползват. Най-живите братя са Междуморавското братство, което стои много високо, върху всичките славяни. При все, че има братства и между сърбите, в Черна гора, между поляците... Където братството е много забатачено. И вие ще можете да познавате членовете от тия братства, но ще трябва да познавате и признаците, които отпосле ще ви се дадат с течение на времето и съобразно вашия духовен уровен. А за сега, задоволете се да знаете това, че всички тия братства ще се пренесат между славяните, които именно тогава ще се повдигнат. Та аз искам да ви покажа, как стои този именно Божествен план, за да можете да изпълните и Вие Вашата мисия. Във връзка с това, ще работим и ще подкрепяме всичките тия наши брате, които съставляват църквата. И тази мисъл визира църквата. Истинските връзки между нас не са материални, а са чисто духовни. И от това следва, че всички тия, които влизат между вас и искат да научат нещо, да знаете, че са от това братство. И ето как ще познаете тия хора. Когато срещнете такъв брат, винаги с него някакси ще можете да се разбирате, няма да има противоречие между вас и като че ли нещо ви привлича и свързва, но не можете да го обясните. Такъв е от това братство. Числото на тия братя в България, аз съм ви казвал друг път. По внушение на духа, дядо Тихчев избра страница 1033 от Библията и прочете от Евреем 8.3, след което господин Данов каза. Значи това е което сте имали, а не сте го принесли. Първосвещеник, значи, че първи сте пратени да учите другите и да пренесете това, което ви е било предадено за човечеството, и да се върнете назад, както направи и самият Христос. Тия мисли аз ви казвам, за да се роди у вас идеята за стремление и да придобиете това наследство, което и така имате, но сте го забравили. Но вие мислите, че тук сте временно, обаче нищо няма временно в този свят. Вие сте изобилна почва с големи богатства, само че трябва да се изработи. Съдрагинов, ще излезе значи, че ние сме били заровили нашите таланти, а сега се иска от нас да ги изровим. Да, вярно е. На въпроси, зададени от Събранието, господин Дънов отговори. Сега трябва да работите и смело, и решително. И ако вие вървите разумно постъпките на Христа, то България ще използва условията, които се дават за повдигането на народа. Между духовенството и учителите има мнозина заинтересовани. Главните спънки за делото Господне могат да са първом учителите... После идат свещениците и най-после са политиканите. Ето защо ние първом трябва да заинтересоваме учителите и свещениците. Защо някои неща не бива да се казват навън? Защото в България има изпратени от черната ложа, които противодействат. И те са тук. Сега изпънките ни са от тях. От тях, ако те срещне някой, ще те обругае и ще те припише всички качества, които има у самия него. На черната ложа само бялата може да противодейства, защото тя има по-голямо знание и мъдрост, та в състояние е да я преодолее. А като тъй... Вие трябва да се държите с Бялата ложа, която е, гдето ангажира Италия, Та сега я виждаме да се разхожда с флотата си из Средиземно море. Главата на Бялото братство е Христос, а на черното Сатана. Велзевол Проче, аз искам да се избягнат всякакви недоразумения и желая да настъпи обединение между братята, да ме слушате, и тогава зад себе си ще имате една велика сила, която повдига света. Христос е име колективно и представлява множества, които християните изчисляват с тисящи на тисящи и тми на тми, което значи, Сто милиона, а сто е число на ангелите и представлява съвършенството. Един милион от тия сто милиона, които са с Христа, са въплатени в човешка форма. Казах, че в Египет сте били преди шест години, и аз ще ви дам даже и датите, когато сте пребивавали в Вавилон, Гърция, Рим. Сирия и прочее, но това ще сторя по-после. След като изпяхме грешна душо, събранието се преустанови. Подир 10 часа вечерта след вечеря, имахме молитвено събрание в горницата, гдето духът манифестира присъствието си, чрез твърде интензивна прочувственост на молещите се. У които се завелязаха необикновени духовни усещания и настроения, умиление и възхищение. А след това забележително моление, в синца се завърнахме в салона, гдето дойде и господин Дънов и каза. Нашата цел в живота е да победим смърта, да се освободим от онези връзки, които ни свързват. Смъртта това са въжета на греха които свързват човешкия живот. Господ желае всички да имате мир и веселие през всичките години и да остане това божествено благословение винаги с вас. Всички възкликват. Амин. Тази вечер няма какво да се каже, освен размишлявайте върху всичко това, което стана с вас и с което Господ ви благослови. Завележително бе тази вечер не само горното благословение, но и още това, че веднага подир изговарянето на последните думи на господин Дънов, Злата Боздоганова изпадна в необикновен транс. Стана права, отиде първо пред господин Дънов, пред когото, след като направи поклон, обходи няколко пъти масите, около които заседаваше събранието. И най-сетне, след близо едночасови, инак доста приятни и не без значение движения се събуди. Освен това, забележителна е тази вечер и по-голямата приятност на времето. Особено, докато ставаше молението, имахме лунна нощ и без вятър време и без никакви облаци. 19 август, неделя. Времето, отлично, без вятъри и облаци, тихо и приятно. Събранието се подкачи в 7 часа за ранта. Господин Данов каза: В света всичко емблематически върви. Трите кандила представляват проявленията на Бога и означават това, което църквата нарича пресвета Троица. Светилникът под трите кандила е седемте зари, то са седемте духове, които са изпратени да служат. Така, щото пред вас имате числото 10. Чашите пък във формата, в която са наредени, образуват буквата Х, името Христово. Столът дясно представлява Царството Божие. Така, щото виждате, че всичко и всяко нещо е със значение, и като имате предвид тия работи във вашия ум, трябва да се молите за Царството Божие. Сега ще влизате в горницата по девет души. Ще се молите по 5 минути тихо и то за той, което ви духът протиктува. Всякоя една болест показва, че има в сърцето на човека нещо нечисто, а когато ние бъдем чисти напълно, ще бъдем вечно радостни. А когато дойдат страданията на земята, това показва, че Господ е дошъл да ни чисти и да знаем, че печелим в такъв случай. На земята ние сме малки деца, правим погрешки, но Господ е много снисходителен към нас. Докато ако ангелите бяха правили такива грешки, като нашите, биха били низринати съвършенно от небето. Колкото повече зло правим, толкова повече ще страдаме. Затова нека се упражняваме да се приближаваме към онази любов, която облагородява и възвисява. Ние сме като планински връх, от който... Като от една река слизат всичките благословения за нашите братя и ближни, а като свършим нашето развитие на земята, тогава ще се радваме с Христа. После, не изпускайте предвид, че знанието не ползва, а чистотата е, която ползва. Едно важно условие е чистотата и ако сме чисти във всяко отношение, ние ще се ползваме. И тогава именно ще знаем, че сме турили истинската основа на нашия живот. За да имаме добро знание, ние трябва да бъдем добри, а нашият ум, това е един инструмент, който можем всякъде да го турим, докато ако той не съществува, тялото не може да се удовлетвори. Всичките сили се групират около умъни. И всичките зародиши около сърцето започват да растат. Сърцето, то е Божествената градина, а чашите, които виждате, са цветове. А когато вие пиете с една чаша, то е защото трябва да принесете плод. Нашата душа, то е Божественият храм, то е Вселената, и единична, и колективна. Цялата Вселена е една жива душа. Сърцето. Това е основата, върху която всичките зародиши виреят. Духът, това е настойникът, който Господ е положил да управлява, управител. Така просто, като разбираме нещата, ще вървим по един естествен път и развитие. Но сега на всички не трябва смирение, защото смирението е, което повдига. Някои приятели искат да присъстват на нашите събрания. Добре, но това тяхно желание е плот на любопитство. А тук има доста емблеми, на които често пъти е мъчно да се разбере вътрешното съдържание, защото се иска предварителна подготовка, каквато липсва от повечето такива желаящи. Сега наистина пристъпваме към най-прости работи, но ще дойдат и големи, които трябва да се приготвим, да приемем и понесем, защото ако малките работи мъчно понасеме, какво ще правим с големите? Ние сега сме в най-малката стаица, но по-нататък има още по-големи стаи. Затова гледайте да бъдете снисходителни. И пазете се, да не се възгордявате от привилегията, която ви е дадена. Има много препятствия в живота, които могат да ни спънат. Даже нашият умствен и материален застой се обославя от непослушанието. Но сега ще турим за девис да търсим първом Царството Божие и Правдата Божия, и всичко друго ще ви се придаде. Ако това струваме, ще се ползваме, ще еволюираме. На някой от вас се ще да има по-голямо налягане и по-голям труд. Обаче нека започнем с най-елементарните работи. Именно да очистим нашите сърца, та да, да могат да дойдат другите наши приятели между нас. Не се плашете! Че понякога някои пчели искат да вземат понещичко от цветовете, защото когато дойдат божествените духове, те й вземат от нас, но същевременно донасят по нещо. Следователно тия малки недоразумения, които стават между нас, да ви не плашат, защото са за полза. Изредихме се по девет души и влизахме в молитвената стая. След което господин Дънов прочете 14 глава от Йоанна и рече ‒ Важни са думите, да се не смущава сърцето ви. Ако земята, на която седим, всяко ден се смущаваше, какво ще да бъде положението ѝ? Ако повърхността, върху която седим, се смущаваше, какво щеше да стане с нашите жилища, църкви, училища и прочее. Значи и в духовния живот трябва да бъдем тихи и спокойни, и в него да не стават тия повдигания, които стават в морето. Смущението в нашите сърца е често пъти разваляне на унези неща, които Господ е съградил, прочее това братство, което Господ призовава. Трябва да не върви из пътя на света, а да има твърда почва и да вярва. Как да се не смущава? Чрез вяра, която трябва да бъде основа, първият елемент, също както майката предава своето мляко на детето си. Ако детето се отказва от млякото на майка си, в него не може да се развие живот. Вярата ни в Бога е първата връзка. Вярата това е устата на сърцето, в което чрез вяра могат да дойдат всичките благословения. Кое е, което смущава хората? Ние се смущаваме всякога, когато имаме малко ниви, малко къщи, а напротив, ако имаме много, хич не се смущаваме. Следователно беднотията е, която не смущава, но Господ казва. Вярвайте и никой няма да ви вземе това, което имате. Отец ни даде да възприемем истината чрез Христа. И като възприемем този закон, ние никога няма да допуснем съмнението, което много лесно можем да предадем на някой наш брат и да го спънем. Сега. Вярата във всички вас не е еднакво развита, и това се дължи на вашето минало, и се изисква време, за да се развие. Вярата има своите елементи в нас, но те се развиват постоянно. Казва се, Отхождам да ви приготвя място, и когато се върна, ще ви взема пак. Значи Христос не извежда от подсъзнанието и съзнанието, от обикновеното съзнание, в истинското съзнание. На вас тук ви трябва сега това, което трябваше и на учениците. Именно да знаете къде е отишъл Христос, същото, което искаше тома, който беше положителен. Чашите в молитвената стая това е Правдата. Седемте светилника представляват седемте Духа и представляват още живота. А трите светилника представляват Духа. Значи Христос иска да каже, че пътят е в тялото, душата и духа. В тялото ще намерите пътя за Господа, и затова Господ иска да изцери тялото, та да можем да възприемем истината. Светлината, която виждаме, е Неговият Дух. За тия три неща, вие се молете, за да ви се открият. Между тялото и душата няма разногласие, няма разногласие и между тях и Духа. Тия неща са свързани помежду си, но най-напред отива тялото, което е, така да се каже, основата на живота. И затова хората не искат да губят тялото си. Аз виждам, че искате да бъдете полезни и да вършите велики работи. Но за да можете да струвате това, трябва да бъдете едно с Христа. Когато трябва да имате в себе си в трите елемента, а именно в правда, истина и живот. Схванете тази мисъл в себе си. И искайте да се всели Христос във вас. От мъчнотиите, които имате сега, не се бойте. Те са една паяжина, която тутък си се изгубва и гние от присъствието Господне. Ние трябва да изпълним своята длъжност към Бога в този век и да принесем малкото, което имаме у нас, за да отворим път на другите наши братя към Христа. С тия наши братя, като се срещнете, ще има да им разправяте много опитности, но и те ще ви разправят своите опитности, като се събере цялото братство, ще имате целокупната опитност в Света Господен. Сега настъпва една епоха най-важна, да не трябва да изпускаме един от най-добрите случаи, който ни предстои. А сега, като си отидете, ще ви съдят. Ще прегледат вашите сметки. Като се изравнят те, тогава пък ще се гледа сметката на света, който когато бъде съден, ще участвате и вие. Когато дойдат мъчнотиите, само те са, които разкриват, какви сме ние. Мъчнотиите са, които безпогрешно посочват изпълнителя на волята Божия. При мъчнотии, често пъти вие усещате тази самосила в вас, която ви крепи, а тя именно е Христос. Това не е човешка хитросплетня а е Духът Христов, който ни обединява с всичките наши братя. Нашата работа е и такава, че ние често пъти се връщаме назад, също както и блудният син, на когото заклаха теле. Но за вас телето знаете ли кое е? Нашата душа, когато се върнем ще бъде това заклано и огоено теле. Този, който иска да бъде член в братството, трябва да принесе своята душа в жертва жива и богоугодна. Тази вечер ще се отслужи и трапезата но мисълта, която трябва да остане у вас, да е, че ще имате вечерята Господня, която не бива да смесвате с причастие, защото вечерята е общение с братството, докато причастието е общение само на свещеника, който служи в алтара с богомолците. Причастието Участва само душата, докато в вечерята участват двата елемента – тялото и душата. При вечерята хлябът е зелената краска, а виното – червената, любовта. Чрез хляба, който Бог ни праща, трябва да дойде Словото между нас, защото всяко зрънце от житото носи със себе си божествената мисъл. Но тия житни зърна носят и съзнание. И ще видите, че има разно значение от храната. Ако се храните с житното зърно и плодове, значи едно, а ако едете всевъзможни меса, значи друго. И като става дума за храна, нека кажа, че за храна не бива да причинявате страдание на никое същество защото с това спирате сами себе си. И покрай това препоръчително е, щото винаги да се питаме, дали не причиняваме страдания на хората, защото това ще ни улесни в благородство и духовен подем. В 5 часа подиробет, след като биде добре наредена трапезата в Бостанджиевата колиба, ние всички един по един ходихме в тайната стаечка, горницата, дето след като се поклонихме, наредихме се в заседателния салон, според както ни се каза от господин Дънов, който запаса престилка и изми нозете на дванайсете души и на всички други поля те да се измиха ръцете. Изчетохме добрата молитва и по указание на господин Дънов К. Иларионов П. Киров П. Гумнеров Д. Голов Т. Стоименов И. Стойчев И. Т. Бачваров Прочетоха следните места от книгата Господня. Деяния 2.42-47 Йоанна 6 47, 59, 13, 1, 19, Матея, 26, 26, 30, Първо Коринтианън, 11, 23, 32, Лука, 22, 14, 20, Марка, 14, 22, 25. Подиртоя прочет... По разпоредба на господин Дънов, дядо Път Тихчев раздаде на всички ни хляба и виното, след което господин Дънов възгласи. Този обичай на вечерята е обичай на братството и съществува от 10 000 години насам. Хлябът представлява добродетелта, а виното представлява правдата. Умиването на нозете е пак стар обичай. Нозете, както знаете вече, представлява тоже добродетелта, а ръцете правдата. Значи, от същото това братство искат, щото добродетелта и правдата да бъдат в порядък. В хляба виждаме зелената краска. Но този хляб за да озрее, трябват и другите шест краски. Който принцип обязателно трябва да работи, тъй да, да може хлебното дърво да озрее и стане годно за хляб за ядене. Всички братя са насочили своята енергия към света и като разберем дълбокия смисъл на това, нека правим усилие за нашето повдигане. Хлябът още показва, че ние трябва да се Притичваме към всяка една страдаща душа и с това ще изпълним Христовия закон. При това ние имаме всичките почти плодове, които земята може да даде. А всичко това е символ, доказателство, че Господ ни люби. И тази вечер, като действаме в тази любов, нека му благодарим за неизследимата благост. След тия кратки бележки, последва отиването ни един по един в бостанджиевата колиба, като всеки от нас взе по нещо от сложените на масата съестни продукти — хляб, рибни ястия и разни овощия, които отнесохме и насложихме на трапезата и вечеряхме. Към 11 часа през нощта, се разотидохме по квартирите си при много хубаво време. Лунна нощ, ясно небе, тихо и приятно. 20 август, понеделник Събранието се подкачи в 10 часа сутринта, като присъстваха и почти всички членове на местния търновски кръжок. Господин Дънов се бавеше в молитвената стаичка и докато дойде, изпяхме по негово указание грешна душо, достойно ест и с обезначално е слово. А като се завърна, изпяхме Тебе поем, а той прочете 18 глава от Йоанна и каза Сега аз ще ви поговоря върху думите. Аз за това се родих. Затова дойдох на този свят да свидетелствам истината. Животът на всякой човек има по-друг смисъл, отколкото ние схващаме. След 50-60 години човек изчезва. В младини има едно стремление, а в старини друго. И като един пътник пред нашия поглед изчезва. Но какъв е този пътник? Какво е искал той? Не знаем. Той обаче се ражда, за да свидетелства върху истината, само че мнозина хора забравят своето предназначение. Защо са дошли тук и не свидетелстват за истината? Христос казва Аз за това се родих за да свидетелствам за истината. Без истината не може да се появи никакъв умствен и духовен прогрес и развитие, на които тя е носителка. Тя самата е една сила, но разумна сила, когато вечерно време някой пътник изгуби пътя си и вие му подадете свещ, това значи, че сте му посочили истината. И тогава значи, че всякой един от нас трябва да носи истината. Съвременната човешка раса е изпратена да бъде носителка на истината. Но някои са се отказали от нея, Та за това са останали назад, следствие на което и имаме разни народи и разни култури. Последното обяснява първото. Мнозина от тях са потъвали в материята. Забравили са своето предназначение, та да затои именно Христос, е дошъл да им помогне. Тук е тъкмо полезно да знаете, че от 25 000 години се състои един цикъл на завъртане. А на 2100 години се явява по един учител, за да помага на човечеството. От сребърния период човечеството е минало в медния период, после иде железният, в който сме сега. Но и той вече изтича, и сега ще се върнем пак наново в пролетта. В това развитие има закони, между които е и законът за растенето и падането. Например, скарват се двама, и вие усещате, че се отдалечават, а причината на това е, че те са се грешили и с това се отдалечават. Значи близост или далечина по отношение на разстоянието, зависят от нашето състояние. И душата си има своя цикъл, кръг, в който се движи. Христос казва, че се е родил, за да за истината. Развитието на един народ зависи от неговото разположение. Дали Той ще свидетелства за истината? А за да свидетелстваме за истината, трябва да разбираме, че ние сме слуги на Господа, а не Господари, и да си спомняме, какви са нашите задължения. Вие трябва да знаете много нещо. Не само да го чувствате, а да го разбирате и освоите. Словото Божие ние можем да го глътнем. Но ще ви ползва ли? Не. То ще ви ползва, само когато го сдъвчете. Много хора се спъват в това. Те започват много добре и постоянно, може да се каже, сеят, а не чакат да изникне. Да. Истината, за да се провери, трябва търпение. За да проверите истината, изискват се години. А вие казвате, че разбирате истината. Нямаше да имате тогава нужда от лампа, защото истината сама по себе си е светлина. Щеше да предаде своите вибрации, та нямаше да имате нужда от лампа, но най-напред светлината щеше да се яви в душата ви, докато слезе в тялото. От тук вече ни е ясно, защо тия хора които живеят в истината, генеричат светии, или както в Индия генеричат бялото братство. Сега, който е разбрал истината, разбрава и любовта. Настъпи ли това положение, страданията изчезват, защото те са от неразбиране на истината. Всичките животни в света, па и паразитите, изпълняват по една работа в света. Всякой би си помислил, защо са тия паразити? Защо имаме по пет пръста и прочее? Но ако знаехте истината, щяхте да разберете, какво е съотношението на ръцете ви, музете ви, тялото ви и прочее спрямо създанието. Носът, например, показва, слугувал ли е човек на Бога и колко и как е слугувал. Окото показва, Една по-висока култура и тъй нататък. Отпосле се образувала уста и прочее. Колкото повече човек е потъвал в материята, толкова повече си е образувал инструменти, докато си съгради и къщицата. по човек е имал много хубава къща дворец, но като е съгрешил, и той сам е бил отхвърлен, па къщата му взета. Да виждаме, че ние постепенно и постепенно се събуждаме и връщаме полека-лека в небето, за което казва апостол Павел. И думата религиозност не значи друго, освен всичко в теб да стане духовно, и уста, и нос, и очи, и ръце, и всичко. А съмнението в духовния свят показва че човек ходи с пипане. Това е правото определение, ни повече, ни по-малко. Като тъй, по-добре е да ходим с вяра в тези, които ни ръководят и наставляват в истината. Аз искам да останете с следната мисъл, да се одухотворят вашите очи. Например, Срещате хора, които вие ненавиждате, защото са ви излъгали. А що е лъжата? От външните форми не се лъжете, гледайте вътрешното съдържание. А Христос е, който ще ви го даде. Та затова е и казал, че тези стари форми трябва да се махнат. Па и действително сам той пак казва, че не може да турете старо вино в нови мехове, не може да турете вашите приятели на дяволски столове. Кои са тия мехове? Те са всичките грешни хора и затова Христос казва ‒ не примирявайте Христа с дявола, защото ако ги пуснете двамата, те ще се препират постоянно. Ако пуснете във вашето сърце само Христос, той ще урегулира всичко във вас и ще се благословите, докато, ако пуснете дявола, той ще ви вземе всичко и ще ви каже с Богом. Ако за нещо Христос не е дошъл, той е да примирява себе си с дявола. И затои четем да казва, че нож е дошъл да тури. Всички неща трябва да минат през Божествения огън, който като ни пречисти и станем чисти и светли, ще си кажем — ние се родихме, за да свидетелстваме за истината. Следователно тия, които възприемат Христа, могат да станат светли като Него, защото Христос и ние сме едно. Онзи, в когото Христос седи, няма страх, защото страхът е дяволска работа — едно отрицание чрез което лъжата се възпроизвежда. А душата, която влезе да живее в отрицателни качества, започва да слабее и изгубва първоначалната си хубост и красота. Ако искаме да бъдем красиви, трябва да търсим своя идеал, който е Христос. И така, трябва да се повърнем на първоначалното нещо, да потърсим Христа, който е множество в себе си, светлина, която озарява еднакво всички плодове на дървото на живота. На Бога ние трябва да принесем в жертва тялото си по отношение на физическия свят, в принос – сърцето си по отношение на духовния свят, в служение – ума си по отношение на божествения свят, с други думи – по отношение на физическия свят да принесем своята сила. По отношение на духовния, своята душа и по отношение Божествения свят, да принесем своя дух. Дяволът казва, има ли задгробен живот? Това обаче е най-глупавият въпрос. Той казва, че няма живот, защото сам е лъжа, че няма любов, защото сам няма любов, че няма правда, добродетел, истина. Защото и у него самия липсват. Но вие не слушайте дявола, когато отричат тия добродетели, защото когато нахлува едно съмнение у вас, да знаете, че то не е от Бога. Когато у вас се явят богохулни мисли, да знаете, че това тоже не е от вас, това е работа на дявола. Но ще кажете, че Господ е казал Идете от мене, вие прокляти Но това Той казва на тия, които са събрани от дявола Христос дойде да учи човеците да работят и се изплащат Ние съставляваме една велика църква Едно велико братство и сега много жени и мъже, наши братя и сестри, чакат да ги повикат. Свещеници и учители са всички от тези, които Господ е поставил с мощ да ръководят хората. А всякой водител, който няма свещ, той е отлукава го. Добрите хора въобще имат приятна, хубава миризма. И вашата душа е, която в тия случаи най-добре познава, и никога не трябва да се заблуждаваме чрез други самовнушения. Христос през тази година ще свидетелства във вашата душа и ще ви даде толкова доказателства, колкото искате. Само отворете очите и ушите си. Хора, които слугуват на Бога, те светят, а хора, които не слугуват, тъмнеят. Тия са елементарни работи, но като ги знаем и имаме, ще почнем да разполагаме с силите, с които ние ще можем да оправим света. Христос сега дели кози и овце, да всякой ще отиде или наляво или надясно. Тия бружения и тия страдания, които виждаме, че са или ще настъпят, са божественото сито. Затова от сега вие се задавайте питането, родил ли се е Христос у мен, за да свидетелствам за истината? И ако отговорите на тоя въпрос, в смисъл, че Христос се е родил да свидетелствате за истината, аз ви поздравявам като мои братя и приятели и ви моля да поздравявате всички други, в които Христос е дошъл, за да свидетелстват тоже за истината. Шест се подирове, събранието се продължи, след като се молихме с добрата молитва и изпяхме да изправи ця молитва моя, господин Дънов прочете Псалом 23 и каза. В живота, в каквото и да е направление потребна е основа. Жена, която тъче, туря здрава основа. Този закон е приложим и по отношение. Тялото, ума, душата и духа на човека трябва основа. И човек трябва да има упование, че поднозете му има нещо, на което да може да се крепи. Вземете светските хора. Например, един търговец, докато има в ума си парите, той чувства, че има основа. А щом изгуби своето богатство? Той вече навежда главата си и у него настава особено състояние. Така е и случения човек, щом изгуби своето знание, губи се и неговото настроение. Вземете и един певец. Докато има глас, той се въодушевява. Така е с поета, музиката и прочее. Но така е и с религиозния човек, докато той има оплувание в Бога. Той диша, започнали обаче да се колебае, настава у него раздвояване. Човек има това чувство да познава, дали има основа под себе си и за себе си. Тъщом влеза съмнението в вашия ум, показва, че почвата, на която седите, започва да се разклаща и руши. Основата? Това е мястото, от което ние трябва да тръгнем и да започнем да се движим. И затова ние трябва да имаме тази основа за себе си. Тя е потребна и е потребна за всичките хора в живота. Тя е потребна за всички, ако и да имат разни наименования. Вземете, например, Златото. То представлява мъдростта. Силата в златото обаче може да се демагнетизира, и то чрез туи, че щом човек започне да греши, златото започва да се губи. Вземете едно богатство по околен път, турете го във вашето, то ще ви разруши. Ако би било възможно да вземете знание по околен път и го вложите у себе си, пак ще се разруши. Когато нашите клетки започнат да губят своята основа, където и да е, ние започваме вече своята сила, защото основата се разхлабва и гине. Върху душата има много голямо налягане отвън, и тя се държи вътре в тялото посредством основата. Тази основа е Бог, който работи, за да се развива душата. И за това, когато тази основа започне да се разстройва, настъпва и смъртта. Ето защо ние трябва да се пазим, да не губим основата на своето тяло, душа, ум и сърце. А пък нещастията в живота, те са потребни, защото човек трябва да копае. Едно лозе, ако не се копае, не може да роди нищо благородно, то е един закон неумолим. При сегашните условия на живота, изпитите трябва да дойдат, защото най-великите мъже са родили най-великите мисли само във време на страдания. Например, като Давида, който само след страданията си е дал най-хубавите мисли и псалми, а когато беше на охолност, позволяваше си волностите да гледа жените. Същото е и Сиов. А и Христос е изказал най-великите слова, когато го преследваха книжниците, фарисеите и садокеите. Следователно, нито вие, нито вашата душа, нито вашият ум могат да родят нещо, ако сте охолни. Човек, който иска да се повдигне към Бога, той трябва да премине през това Божествено училище. Това което у нас трябва да бъде вечно, това, което не се руши, трябва да премине през божествения огън. Аз ви казвам това, за да знаете, че през тази 1913 -та година ще имате известни мъчноти, но да се не безпокоите. Съвременният политически свят е така назрял, щото положението на Европа може да се намери в затруднение и от всичко това... Вие да се позамислите и стъписате. Но вие дързайте. Христос иде да приспособи копанта. И ако вие се държите близо към Господа, той ще ви изкара на благоприятно поле, като през невиделица. Съвременният европейски свят е на кръстопът. Или ще възприеме Царството Божие доброволно. Или ще влязат в конфликт, една с друга държавите, в една велика война. Намислено е или война, или мир, но по кой начин не се знае. Още не се знае. Братството в невидимия свят, полага усилия да настъпи съзнание в обществото, само то да се съзнае. Тъда му се не пуща кръв. Обаче, ако това съзнание не дойде, ще се дадат, може би, милиони жертви. Всички трябва да имаме Господа за пастир, понеже тия промени, които ще станат в света, може да повлияят върху умовете ви. Но вие пак ще ви река, дързайте, защото трябва да знаете, че тия неща са вреда на нещата. И те трябва да дойдат, защото съвременната цивилизация, съвременната цивилизована Европа, не може да направи друго по- благородно, защото е изтощила своите сили. На съвременната европейска цивилизация и трябва сол, защото навсякъде царува разврат. И един човек, който не разбира правдата и пътя Божий, би казал... По-добре да се отида от този свят. Но и във всичко това има нещо добро, а то е Семето Христово, което ще закваси света. С света ние не бива да вървим. Не бива да искаме да изменим неговото течение, а само трябва да се държим далече от силното течение, Та да не може, то да ни засяга. Мнозина от вас сте ангажирани материално в света и искате условия за съществуване. Но вие имате тия условия. Според мен никога не бива да се ангажира човек за работа, която не може да изнесе. Има хора, които могат да дигнат 500-600 кила, когато други и от 20 кила падат. Никога да не ангажираме нашето време в непотребни работи. Много от вас мислят, че като пропадне Турция, та на България ще потръгне, като помети масло. А пък аз мисля точно обратното. Защото този Турчин, който ние искаме да се махне, той е вътре в нас. Той ни е управлявал 500 години. И сега едва сме се освободили от него. Както и да е, въпросът с Турция е вече въпрос свършен. Тя ще престане да съществува като велика държава. Това е, което аз зная. По закона на нещата на Македония ще се даде свобода такава, каквато славяните имат под австрийско владение, като, каквито са, например, хърватите, чехите и други които се управляват от Австрия. На България до 1914-1915 година добре ще и върви, а от там насетне ще настанат известни вътрешни смутове. Сега някои от тези неща, които казвам, са неща положителни. А в други има известни изменчиви елементи, да възможно е и работите да вземат друг ход. Например, ако турците се обърнат към Христа и заживеят добре, тогава това, което се предсказва за нея, няма да се сбъдне. Но при сегашните условия турците не могат да възприемат християнството. Възможно е да го възприемат само след като изгубят властта си. В България този прелом, за който по-горе загатвам, ще стане след 1914-1915 година, и причината са нашите младежи, които създадоха условие за него освобождението. Но тия бедствия подир 1914-1915 година ще бъдат от материален характер. Само религиозното движение което сега иде за народа, е в положение да ви доизмени изпълнението на това предсказание. Например, виждаме борба в духовенството, което е разцепено. И това разцепление често пъти се отразява и се явява и в веригата. Защото и тук между вас има тесни и широки, което не би трябвало да бъде. Тъй като Казвал съм и пак казвам, ние нямаме ограничения и закон, нито правило за управление, освен дадените три основни закона, които са нашият фундамент за управа, плюс държане с православната църква. Вие трябва да се държите с православната църква, но православни да бъдете в сърцето си. И за мен е безразлично българинът, за какъв ще ме има. Зная аз неговата сила. Докато е пълен хамбарът му, добре е, но щом се изпразни, той е готов да капитулира. Аз съм ви казал, вие сте султана този народ. Друг е въпросът, дали можете да осолявате, но бъдещето ваше... И на народа зависи до висша степен от тази сол, която вие имате. Когато ви говоря тия работи, не бива да ставате много сериозни и да мислите дали можете да изпълните тия работи, за които ви говоря или не. По отношение на работата, вие вземете за пример дървото, което колкото повече пуща корените си, толкова по-добре върви то. А ние, често пъти нашата индивидуалност се скрива в себе си и дървото изсъхва. Нам трябва пластичност, да изпитаме и знаем каква е волята Божия. И ако бива да сме горделиви и честолюбиви, нека бъдем такива по отношение волята Божия. А ние какво правим? Щом ни се каже някоя грешка, ние се докачаме, вместо да се самоусъдим в смисъл за изправление. И колкото повече се очистим от скритите грехове и желания, толкова с добре е за нас. Ние трябва да работим само в кръга, който Господ ни е поверил и дал. И не бива да излизаме никога из него, докато го сам Господ не разшири. Някои от приятелите не стоят по-добре в материално отношение, други – в духовно, трети – в умствено, защото има три вида сиромашия – материална, умствена и духовна. От тук се явява и нуждата за обмяна. Вие трябва да обменяте. Например... Някой даде 5000 лева взаем и ти, който ще ги вземеш, да ги вземеш с мисълта, защото печалбата от тях да бъде в голям размер, доброжеланието да бъде пълно. А не бива, като вземем парите, да си помислим и кажем, хе, той има, нека дава. Тук именно е грешката и тая мисъл не е хубава, защото в духовния свят има кражба. Има алчност и в умствено отношение. Но законът е, че който престъпва един закон, той не се благославя. Ние трябва да се пазим да причиняваме вреда или страдание, на който и да било човек. И всяко и е да си се върне и заживее, и примири с условията, които му са дадени. Ако, например, е определено да станеш богат тогава ще те срещнат с такива хора, които ще те направят богат. Ако пък е определено да те прекарат през сиромашия и после да те дадат богатство, тогава не можеш нищо да сториш. Мълцина между вас имате нужда от много пари, а другите не сте готови за богатство, защото човек за да бъде богат, трябва да има гръбнак. Човек с богатство, без да бъде готов за него, усеща известна унилост и тежест. Покойният доктор Миркович казваше, че е богат, но желаеше в следващото му прераждане да го направят сиромах, но при добър господар, отколкото богат, колко ли медиуми не са голъгали. Но някои от вас трябва да имате пари, да да се не спъвате. За такива, парата е като морската сол. Много хора трябва да се приспособят в живота с самото средство на живота. И няма съмнение, на вас ви трябват пари, и понеже винаги ви е в ума тази мисъл, не сте свободни. Не. Трябва да знаете, че каквото трябва да получите, винаги отгоре се нарежда. Ама ще речете, от министъра зависи. Добре, но над всички министри стои друг, който ги направлява. Така се говори за някой си офицер, който като искал 40 на отпуск, помолил се Богу и подава заявлението си и министърът, като го прочел. Позамислил се, почесал се по главата и разрешил отпуската. Така че даже и вашето материално състояние е математически предвидено и определено. Отгоре и не зависи все цяло от вас. Защото един търговец си е наредил много добре работите, но през годината настава криза и питам тогава, къде отиде неговата сметка? Тук нека ви че аз искам да опитам един закон как работи по отношение на материалните неща. Този закон е секретен, а от вас ще искам да изпълните това, което ще ви се продиктува. И този опит искам за вас да го направя, а за мене си не искам. Мен парите ме спъват. Искам да употребим влиянията на зелената краска. Само знайте, че за да забогатяваме, трябва да турим. Необходимо е взаимнообразие. Трябват ми измежду вас 10 души, от които имам вече неколцина, да дойдат при мен, за да опитаме действието на закона. Дадена е привилегия в света да се направи този опит. На зададени въпроси господин Дънов отговори – членовете на веригата не трябва да бъдат сиромаси хора, а напротив, трябва да са богати, и то в трите направления – в материално, в умствено и в духовно отношение. Първото условие, което се иска при приложението на един закон, е голямо спокойствие – нито човек да се сърди, нито да се гневи. Почне ли да се безпокои и тревожи, законът не работи. Въпрос Могат ли да се призоват елементалните духове да творят метали? На това питане господин Дънов отговори. Аз мога да направя, щото да отдесеторя деятелността на един декар място. Мога да одесеторя и плодоприноса на една круша ябълка. Аз метали не съм правил опит, защото те не са така пластични и за това се иска много време. А с такова време аз не разполагам. Опит с никакви метали не съм правил. В любовта няма врагове. Но и ако стане мост на всеки го, тогава пак човек става лош, защото ще се мисли, че на единия работиш повече, отколкото на другите. Гдето любовта царува, там дяволът не идва, а любовта липсва ли, дяволът я замества. Важният въпрос е, дали ние можем да бъдем жетвари. И да помагаме един на друг. Всички сте в света и ще работите, както Господ ви ръководи и учи. И за вдадени случаи ще избирате методите, които ви лягат. Но на първо място – да служите на Господа в сърцето си. На второ място – слушайте светлите духове. На трето място слушайте добрите хора, на четвърто – себе си, а най-после слушайте другите хора. Сега, след като се върнете, обърнете внимание на четивата, които се дават тази година и които възможно е да ви се дадат по-отделно на всеки го. И законът постепенно ще ви се разяснява, защото сега, колкото и да ви се каже, ще го забравите. Та ще е безполезно. В 8.30 часа вечерта събранието се закри. 21. август, вторник. и 10.30 минути се събрахме и по 10 души в група. Влизахме в тайната стайчка да благодарим Господу за всичките милости и благости и искахме помощ и подкрепа в пътя, в който ни изпраща. И като се свърши тази потребност, насядахме около масите в заседателния салон и господин Дънов каза. Днес мислим да направим една малка разходка. Сега ви остават следните мисли. Опитайте Господа и ще видите, че е благ Господ. През тази година дръжте се в съгласие с Господа и Той ще ви даде всичко и няма да ви лиши от никакви блага. Всичко е в Неговите ръце. Нека се държим с Господа и нуждите за тялото сами по себе си ще дойдат. Той който храни милиони, ще помисли и за нас. Затова ние трябва да напредваме в добродетел, правда, истина, любов и Господ ще оправи всичко. Аз ви пожелавам през тази година да бъдете весели, радостни, бодри и когато дойдат мрачните мисли, да ви не обесърчават, ние сега слизаме от планината при Господа, отиваме да работим в света, да благословенията да се пръснат, защото Господ иска да ни направи проводници на тия благословения, да да се благословят и свещениците, и учителите, и всички. Ние не сме секта, а сме партия на доброто. И няма нищо по-добро от тази идея. Затова, като се върнете по домовете си, нека дойде Христос между вас, да благослови вас, децата ви и всичките ваши домашни. За нуждите ви Господ ще промисли. Който има нужда от нещо, да иска от Господа и нито сянка от съмнение, да не става в душата ви, нито за минута. Искайте от Господа всичко. Ако умът ви се смущава, искайте помощ от Господа. Ако душата ви копнее, искайте. Всичко искайте. Последователите на много съвременни учения, не искат да се кланят Господу, а пък за себе си правят дълги прошения до разни министри за служби и работи. А ние нека сме умни да се обръщаме към Господа, който е първият наш брат и знае и познава и нашите радости и униния. Господ се радва и когато се радва, радваме се и ние. Ако не наскърбяваме Господа, ние винаги ще бъдем радостни и весели. Нека изпращаме добри мисли на всичките брати и сестри, и да се възцари между вас Законът Господен. Господ ще бъде с вас. Това е Неговото пожелание, и аз ви изпращам с моите благопожелания и благословения. Излязохме си от салона, изпратени от господин Дънов, с полагане ръка върху всеки го. А в 11.30 всички инкорпоре, кой пеша, кой с файтони, отидохме в Арбанаси, за да споходим и видим местността, гдето се тъкмят колониите и приютите за бъдеще, и гдето е вече купена... За тая цел къща и дворно място. На това последното сложихме обща трапеза от хляб, сирене, кашкавал, маслини и купено по пътя грозде. Но тък му започнахме да ядем за обяд, заваля дъжд, от който се опазихме в купената обща къща. Върнахме се през града в Бостанджиевата колиба, гдето, след като вечеряхме в 7 часа вечерта, всички се разотидохме.